quando era moleque, assim, minha mãe comprava sempre essas camisas né? Era, da, do Lula e Tones, né? Tipo, da Papalouco? Qual é o nome da porra da Lula? Pacalolo. Pacalolo, Pacalolo. Paca e aí, tipo, ela sempre comprava. Só que aí o que Pode aconteceu, Paca né? Pacalouco seria, tipo... Papaloco seria muito escroto, né? O nome. Não colaria, acho. <risos> Papalouco, não. A merda foi porque a gente foi ficando mais velho, né? E todos os meninos já usando camisas, tipo... De futebol? Que... De futebol. Camisa, de banda. Camisa, camisa polo, camisa de banda e tal. O que, e eu... que, que? Quantos anos você tinha? Porque, tipo... Ah, gente, a fortaleza, usava... caralho. Mas usava a cabeça polo? Não é a mesma lógica daqui, porra. Mas é polo? É outra lógica. O Meu cara Deus. ia sobretudo pra praia, percebe que eu outra Como lógica. assim, cara? Foi... Até hoje eu quis entender de onde é que tu tirou essa história. É que você ia. Ah, entendi. Você ia sobretudo pra praia? Não. Tenho certeza? Não, agora, agora que você perguntou eu fiquei em dúvida. Ele vivia falando que ele era trevoso na adolescência, <risos> de que ele gostava de, ele de coturno trevoso. <risos> Não tinha Cara, e sim, olha. E sobretudo pra mim. Eu era, cara, eu assim, eu era eu metaleiro, usei. que nem você. Na, na verdade, o André é pior, né? Porque o André na adolescência usava batom e lápis no olho. Não, eu não usava batom. Mas você usava, fala, se usava lápis no olho? <risos> <risos> o que não ajudou, tá ligado? <risos> você usava batom preto? Não, eu nunca usei batom preto na minha vida. Mas de vermelho você já usou? Nunca. Aí o. O André ia pra faculdade com um paletó de oncinha um prata, cara. Ah, mas isso era por conta do meu estilo, era até apreciado <risos> por conta do meu estilo. <risos> estilo brega dos anos 70, 80? Não, estilo matador. É verdade, era estilo. Estilo matador. É, o, o André me zoa, porque eu escutava o black metal e coisa. Ainda eu osso, né? Mas o André escutava hard rock. O André era da, daqueles melhor. meninos que gostavam de motley Crue Sim, Você gostava ou você gosta? Não, não osso, mas. Hum, eu sei que você escuta. Não em público. <risos> no seu mas quarto à noite. você canta junto. Chegando em casa, eu até vou até voltar. No eu não tô ligado que você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar o bajob. Bon <risos> Chat Caralho Preferi em espanhol, na verdade Bom Jovem, que ele tem um álbum em espanhol que eu É tô... mesmo, uhum. velho Olha só, o conhecimento só do for, cara Só for, sabe <risos> só dessas coisas conhece, cara. É uma bootleg é. que eu encontrei Que <risos> não, não foi nem a banda, só o cara que cantou Ele foi contratado, sabe Ele gravou tudo em um dia só Bom Jovem é... Em 83, em é... fevereiro de 83 <risos> É o titãozinho chororóicos americanos. Você foi no show contando. do Bon Jovem? Não não? não, não Porque não. você não teve oportunidade Eu tive Eu chorei vezes, muito, minha mãe quis. não deixou. Aliás, não, aliás, no, novo, no primeiro no show eu queria ir em dobro porque a abertura era da Fresno. Ou seja. Nossa! Ah não, além amiga. de hard rock, você curtiu um emo também, então. Não, mas eu sei reconhecer a, a qualidade da banda Fresno. Ok. E é isso aí. Já lá? tem um pre talk aqui? Já, vamos começar. Bora, bora. Olá, eu sou o Rafael. Eu sou o Marcos. Eu sou o André. Eu sou o Elton. E esse é o Quebra de Eixos. E é, a escolha do, a escolha do aniversariante foi. Que foi uma escolha que eu já tinha dado, tipo uma opção que eu tinha dado no final do outro podcast. Se vocês ouviram, se não, falo com vocês. Não sei. sei nem se saiu ainda. Ainda não. É. Mas, talvez na hora que esse sair já entende. Eu queria falar sobre os, o Ryan Johnson, que é um dos diretores que eu mais gosto. E eu não tive. Eu, por preguiça eu não vi o último filme dele, que era o Looper. Sim. Aí eu joguei na roda e meio que virou a escolha do aniversariante. E o legal também é que o Ryan Johnson é um nome que tá em pauta atualmente, porque ele vai dirigir o novo filme do Star Wars, é, um né? Sim, episódio 8. Vamos ver Escreveu, o que será, né? escrever. Ele sempre faz isso, né? Escreve direito. Escreve, escreve dirigir, né? Que bagulhei escreve. É, que é uma coisa eu... bem curiosa Numa franquia, né? E de um diretor conseguir ter essa moral de escrever E ele vai e vir um cara que não vende sucessos né? Tipo, tipo ele e assumiu uma super Ou fome, tipo, a maior franquia É um cara bem autêntico, né? É. Ele vai tratar é. o 9 também, pelo jeito O, o roteiro do 9 É, eu vi que o nome dele tá nome, no 9 Tá nome de, da direção, até Não, não, não, quem, eu... quem vai dirigir é o cara do Jurassic World O ah, Colin Trevor disso, moral, já Alguma já coisa assim disso. Nossa Quantos anos ele tem Ryan Johnson? 42, eu acho. Ah, já, oh, já fez alguma oh, coisa na vida? Ótima idade. Ótima idade, ele vai fazer, para gravar um Star Wars, Exatamente. Eh, é... ele fez três filmes agora, Quais são os três filmes dele? que a gente vai falar? O Brick, que é a ponta de um crime no Brasil. Ele fez Brothers Bloom, que é Os Vigaristas, ou Só Vigaristas, eu acho. Só Vigaristas. E Looper, que é, acho que é Looper aqui no é, Brasil, né? Assassinos Uo, do Futuro. É, Looper. Sério? Assassinos, esse é o nome? É, Looper. Assassinos do Futuro. O que é estranho, porque, tipo, na verdade, os assassinos são do passado. <risos> Talvez <até mesmo. risos> Tudo bem, a gente pode falar sobre isso depois. É que no final ainda se passa num futuro. Então, <risos> ah, você pode dizer até aí, é, né? É Não, a verdade, é, é Mas futuro, É a verdade, então... tá ligado? Tipo, no final é isso. eles. Não, mas, os, mas naquele presente, eles estão no presente. Sim, mas a gente tá assistindo no, o, o filme numa outra época, né? O filme se passa num futuro. Então eles são assassinos do futuro. Hum. Tá bom. Mas a gente vai começar por Brick, né? Vamos, vamos começar or... em ordem. É, vamos é, começar por ordem. Lógica. Vamos lá. Mas bom. crescente ou decrescente? <risos> por ordem é foda. Qualquer, qualquer ordem pode ser uma ordem. A ordem, a ordem de, de lançamento. É, do exatamente. primeiro lá. ao último. Brick, Brothers Bloom e Looper. Looper. Assassinos do futuro. Que é um nome mesmo. Devia ter sido dublado. E é nossa. nossa. Pra, pra, pra a, a voz do Bruce Willis, tá ligado? Sim, mas tinha que ser a voz original do Bruce Willis. Tipo, que a gente escutou no Die Hard. Será que o dublador assistia. fez os dois Sim. caras? Será? Seria uma pegada não, não legal. Não, seria, legal. mas seria muito foda, né? Seria uma pegada legal. Sim, sou se sou o mesmo do... dublador tivesse feito. Ou tipo, ou o cara é e o filho dele, assim, sabe? Que tem uma voz parecida. Sim. Pô, isso é da hora mesmo. Olha aí, olha aí. Olha uma ideia, olha aí. Olha uma ideia, olha aí. Podia estar ganhando o diretor. Que ideia, e essa ideia. Um de Estão aí sendo jogada, sempre. <risos> qual é a história de Brick, Elton? Brick? É. Você quer a história? Não, não, perguntei é. qual é a história, então, mas... Então, é saber... sobre um... É basicamente um noir no High de School. Grande. É uma história de É um cara que recebe uma ligação da ex-namorada dele. E ela tá desesperada, de, precisando de ajuda, e ela fala, lança umas palavras pra ele. E um minuto antes, a de um Um minuto antes, a gente vê ele diante de um corpo. E um minuto antes? É, porque é. começa o filme é, com é, ele é, diante é, do corpo é. Eu acho que então... isso pode ser depois Não, não, não, não, começa o filme com ele Ah, mas inteiro. aí tem o um passado, então tipo, ele volta É, tipo, no Come... A primeira cena começa... é ele Diante do corpo, Dela. aí começa o filme é, é. Que mostra o cabelo dela é. Na... É, E a mão no, no, no é, na água, é. que é uma cena é. sensacional é. Oh, oh, oh. <risos> eu, eu sou um fanboy, eu vou admitir agora Que tipo, esse é um dos meus filmes favoritos Se não o meu favorito Da história, da vida Da vida Pois é, acho que Pô, eu, eu quero ouvir a opinião dos outros pra eu poder, tipo, ser fã boy pra caralho, entendeu? Mas seja, aí ele vai descobrir. Ele, ele tenta achar e o que, tenta, que, que ela. ela. O que que ela o que, qual a ajuda que ela precisa? Ela tá e aí, problema. de repente, ele ela morre. É um filme sobre enigmas, um grande enigma, uma resolução de enigmas. Não, é, um, é um o um Noir É um, um ah, contando. No, coisa coisa é, no, é um hard um no boy, é um nore. Inclusive, você tem no filme vários os arquétipos lá. Você tem o detetive. Você tem o Fudidão, você tem a Fêmeal Fatal o tipo a menina inocente que o morre o mestre do crime você tem o, o muscle o, é, o, o brain O é, Brain é, tipo, o informante o, do o informante, cara, entendeu? É, Inclusive, tem uma coisas. teoria muito legal sobre o Brain que eu vou trazer depois aqui, pra gente é, conversar. É, eu acho que, tipo, se ele... O, só falando uma coisinha sobre o Brain, eu acho que se o... Eu percebi que, não sei se é, é fato, mas o Ryan Jones, ele tem um fechichinho, assim, com asiáticos. Se ele tivesse orçamento, o, o ator bom, ele, o Brain seria japonês. Vocês não acham? Cara, eu acho que porque, tipo, no, no Brick, ele acho que ele tem muito cuidado pra não parecia uma paródia. Então acho que colocar um asiático como o Brain pare parecia uma paródia. Eu acho que era mais fácil ele colocar, tipo, o, o Thug como um asiático do que... Ah, ou, ou, inclusive, inclusive, seria um asiático mesmo, inclusive, o filme tem que... grandes referências a anime. Se ele botasse um japonês aí que ia ficar é, bem o... mais ainda. <risos> o japonês no pin ou com o tipo... Podia ser o cara que o Thug, eu acho que é um... O Thug? É. Eu acho tá. que se ele thug. tivesse um asiático... Seria que é um, um thug. thug também, tá? Ele é Thug, mas é. não é um Thug. E o mais legal também, que você para pra pensar, é que ele, falando até do diretor, ele costuma usar quase os mesmos atores, né? Em todos os filmes. Ele usa, pelo menos. Nos três filmes, ele usou. Eles aparecem, pelo menos. É. Nos no, três filmes. No Bloom aparece o Lucas Haas. É, e, numa... aparece o Allara, a, a que, e aparece o Laura. A Laura. E aparece o Doad. É, aparece também o. o Brothers Bloom aparece. E, e o Joseph o... Garolette. Exatamente. Ele aparece como ali. tipo um. Em camel lá Ah, não Todo mundo faz um Ele aparece no Brothers Ball Sim, ele tá. mas é só na cena do bar É, na vara ele Ele quase tipo Olhando pra câmera É, ele tá tipo Olhando pro nada Ele é o único que tá parado Tá rolando tipo O bar assim Todo mundo festejando A câmera vai dando um pan assim, Aí tá ali no meio Tipo, eu sou o famoso Na hora da reunião Agora ele não tem dinheiro Pra me pagar Caralho Nem reparei ele lá Agora, mas enfim, a história do Brick é interessante, né, cara? Porque você tem um não no ar. O que é bem legal, que eu achei do filme, justamente tem essa coisa meio lúdica, assim, de você estar num espaço de high school. Sim. E ser um filme de detetive, né? Pô, o, o diretor da escola praticamente é o... O vice-diretor. É, o vice-diretor da escola é praticamente... É o, é o policial, do... tá ligado? É, é exatamente. Assim. Tipo, eles todos fazem esses arquétipos. Achei legal. Posso falar uma coisa? O eu, eu vamos, quero... vamos ver. Eu, fala, fala, fala. fala, fala. fala. Eu, eu, não, eu não queria começar falando assim, já. <risos> eu, tipo, eu acho o filme bom, até. Eu, eu gosto do filme, acho ele bem dirigido, bem escrito até. Mas eu acho essa história e toda essa parte que você falou aí, acho uma merda foda. Acho que parece um Hogwarts filmado na vida real, cara. E eles estão imaginando uma fantasia maluca. Eu acho que é muito caído isso. Eu não gosto da história nem um pouco. Fala isso pro eu outro, não, não fala pra mim, não. Eu não, eu não. eu não gosto desse policial fazendo isso, desse moleque que... Mas que... você já assistiu algum Noir? Já. Então, eu... É, então, mas é... quando isso se passa... Mas o no Noir, quando são pessoas sérias e homens de carne e gravata, você... você... Você compra você a estupidez, você, você, que, você a estupidez. compra a, a, a Quando eu vejo adolescentes E, e num é. enigma que não faz o menor sentido Porque você, na hora que a menina dá o telefone Ela fala, ah, você tá grávida, filha Tipo, não faz o menor sentido você, Eu fico meio, caralho, essa história é muito merda Eu até acho filme legal, mas eu acho a história toda muito Mas merda. o que então, você não é gosta Então, é, é que eu acho que, tipo, isso é um eu ponto da bobo. história De, tipo, de você, não, mas Esse que é o negócio, tipo Na vida real seria uma coisa, tipo, no high school, tipo, todas as coisas são exageradas, tá ligado? Fantasioso, tudo é, toda, toda, toda toda é super super latidos, tá ligado? tudo é superlativo, então faz sentido no ar estar na, na, na escola, por quê? Porque, tipo, você tem as classes, é, Sim, tipo, bem, bem, bem divididas, cada um quer, e tipo, qualquer coisa é uma grande coisa, tá ligado? Só o cara, sabe, tudo é exagerado, então faz sentido eles levarem muito a sério aquilo. Porque é adolescente. Sim, porque é. adolescente. É, é que pra mim, como especie, mas eu acho que não... é uma coisa que você, você tem que comprar. Acho é. que se você não compra logo de cara, não, eu não, cara, fica muito complicado. Eu não comprei, eu passei remoendo. Eu, pensei, eu passei o filme todo falando, me entrega logo um Enigma Bom, explode minha cabeça, ele não explodiu e aí eu fiquei bravo. Cara, uma coisa que <risos> eu acho que. Eu, também, eu me arrependi de ter assistido esse filme só agora, porque eu acho que se eu tivesse assistido esse filme quando ele foi lançado ali em 2005, 2006, eu teria gostado aí, eu, eu acho. teria pirado. Eu teria pirado. Filme. Eu vi nessa época eu também. Eu teria pirado. Então foi tipo um dos filmes que tipo, eu falei: é uma ideia muito boa. E é tipo, não é uma coisa comum de ver, entendeu? Sim, ele tem uns enquadramentos fodas e tem uns cortes legais pra caralho, e não, umas tipo, elipses legais. Ah, mas isso que ninguém é chato pra caralho. Ah, cara. Mas enfim. E tem uma ambientação legal também, é que eu acho a história toda merda. Cara, eu, eu acho... Eu, uma coisa que eu achei <risos> não foda... Não queria achar, eu gosto dos outros filmes dele. É que tipo, é, eu evitei... tava até comentando isso com o Marcos antes vocês chegarem, que eu evitei olhar MDB IMDB enquanto assistir os filmes, pra não ver... Nada. E o único que eu acabei vendo alguma coisa foi o Brick, porque eu tinha que tirar uma dúvida, velho. Qual? Era muito Cowboy Bob aquele filme, cara. Sim. E aí, tipo, eu fui atrás de ver por quê, né? Porque tem uma cena nesse filme que é muito Cowboy bob Que é aquela cena que ele tá correndo do cara com a faca. Sim. E aí, tipo, ele vai pra um canto, tira o tênis, escorrega com a meia e uhum. derruba o cara. Eu fiquei assim, cara, é... isso é Cowboy Bob velho. Essa é uma das cenas que eu achei inteligente, assim, o roteiro não é inteligente. Essa é uma das cenas Sim. que eu achei inteligente. Essa é uma das cenas que eu, que eu adoro, eu gosto do som. Os passos eu acho é. muito bom. É. Trilha sonora, isso ele, ele é, a, trivia, a trilha sonora do SMF. Ele trabalha bem som. É, é trível. A trilha sonora foi feita, tipo, meio que via Skype, tá ligado? É mesmo? É. Ele. Sério? Ele passava. Tipo, o cara. O cara que faz a trilha é tipo o primo dele. E o cara morava em Londres e ele tava nos Estados Unidos. Então ele mostrava, apontava a câmera, tipo, no Skype pra, pro filme e o cara ia, tipo, lá pensando no score, tá ligado? Caralho. Pô, do cara. A trilha, não. a Emily, é, tipo, o tema da Emily que, tipo, ficou na minha cabeça, que é o. Sim, é. tá ligado? Que é, tipo, eu não sei o que ele usa de, de instrumento ali. É, é uma instrumentação diferente, assim. Também, cara, tipo, é uma, ficou é uma na minha trilha mais diferente, né? Tem, Tem muito som de garrafa, muito som de garrafa, muito som de sino, saca? E É uma construção sonora muito foda, cara. Porque não é um bagulho do tipo. Porque ele, ele se inspirou muito em fazer um, uma trilha sonora no ar, né? Uhum. Então, ele acabou se utilizando de certos instrumentos que não são comuns pra fazer essa trilha e deixar ainda melhor. Eu acho aí que, tipo, porra, esse filme. Dos três dele, não é o meu preferido. Quer dizer, talvez seja, não, pensando dos seu dele? preferido? Dos três, eu tô começando a achar que esse é meu preferido. Eu, vou falar. eu, tipo, é o meu preferido e não é só o dele, então. Não. Eu sou fanboy. O Looper sou... explodiu minha cabeça, assim, eu nunca sabia pra onde ele tava indo. <risos> a gente vai chegar em Looper. Assim... Mas. Eu não. Ah, por exemplo, eu não gosto muito da Emily, tipo, a atriz que ela fez Lost, ela fez. Tipo, aquele filme. Ela é a mais fraca. Ela é a mais fraca tipo, de todos ali. Eu gosto da Laura mas o Marcos também acho que não gosta dela é eu, eu, eu tenho problemas dela que ela ser uma filme fatal ela como filme fatal. fatal eu acho que ela, tipo, ela não me convence com fêmea ela fêmea me fatal. convence então é, ela eu é... acho ela tipo, uma, uma eu, eu tem uma pontuação eu... com relação a isso eu é acho ela... que ela é uma boa fêmea Fatale, filme. porque na realidade cada cada arquétipo do Noir nesse filme ele é como a gente tava falando ele é ele sobrevoa o arquétipo né? ele não faz a coisa dura e pronta com ela é inclusive a menina não é loira e não usa um batom vermelho e não usa salto. O máximo que a gente pode ver é tipo, ela usa vermelho <risos> em... em roupa às vezes. Isso. E, e é interessante... ela é apresentada e na festa dela. Porque tipo, ela é o adolescente como se fosse, tipo, todos eles são os adolescentes caminhando pra aquilo ali, sabe? Tipo, hum. a, a, a Laura, Laura, né? Laura. A Laura. Ela, ela pode tipo, falar em português. Ela, ela, <risos> ela vai encaminhando pra se tornar Femme Fatale. O... o O Joseph Gordon-Lewitt, como é o nome dele no filme? Ele é o Brandon. Isso. Brandon Fry. É porque eu fico com o Joe na cabeça. <risos> é, ele tá como se fosse caminhando pra ser esse detetive. Todos eles estão no processo. Eles não estão completamente encaixados na naquele... Ou ele tá caminhando pra ser um sociopata. Eu não vejo ele como sociopata, cara. Um, um, ele é um lone wolf é. completamente. Ele é um stalker. Agora é um <risos> sociopata, não, não posso concordar. Mas eu acho um bom filme, eu acho um filme bem construído, eu acho que ele tem boas ideias, é bem executado, principalmente pra ser um primeiro filme. Eu também acho isso. Sabe? Eu concordo que muita gente vai achar o que o André achou do filme. Eu acho que o André Mas você tem... só não gosta do roteiro ou você não compra a ideia de ser um Não, eu acho que o roteiro ter até coisas boas, eu não gosto da história. A história mesmo. Sabe a história? A, o ah, plot, ah, assim, o. Exato. O que move a história. É. Isso eu acho uma merda não foda. Cê é, acha, tipo, e o ruim. Joseph Gordon-Levich nesse filme não... Eu acho, tipo, eu gosto muito da atuação dele nesse filme. Ah. Eu adoro a atuação dele, porque ele é o Spike. Spike? <risos> ah, não. Eu, eu acho que, tipo, não. Ele, ele tem, ele, ele ele tem, tem a não caracterização é. igual ao Spike. É, o Spike ele é mais tem, João, tipo, O Spike, tipo, do passado. Talvez o Spike que, tipo... O Spike na adolescência. É, o Spike que era cuzão, tá ligado? Cowboy e Bebop, cara. Ah, tá, eu não assisto. Se tu assistir Cowboy Bebop, eu tenho certeza que tu vai gostar. Você tá falando que eu vou gostar do Cowboy Bebop ou eu vou gostar de do filme assiste não, Cowboy Bop e depois a gente de novo ah, Sabe. pode ser também mas assiste Cowboy Bop eu acho que você vai gostar uma recomendação não Netflix? não cara mas tu encontra tu encontra nesses Anitube da vida ah, é, então, são 25 episódios tem um filme é ah. É rapidão que tá posso, Eu posso só assistir o filme? <risos> eu, eu diria que isso é prioridade na sua vida. Juro, é prioridade. Claro, é prioridade. É, é tipo, um dos é melhores prioridade. animes que já foram feitos, é... de série. Eu, eu lembro de ter tentado assistir na época da RMVB, mas não rolou. É porque passava no Locomotion. Eu assistia na Locomotion. É esse aí que é cheio de metal, que a galera do rock gosta? Tem, não, tem não, vários nomes, os não. nomes dos episódios tem tipo ligação com, com, o com o rock. É, tem muita ligação com música em geral, assim, é, tá ligado? Entendi. Até porque tipo cowboy e bebop, né? Já no nome bebop é tipo do tem, tem do bebop. É. E aí, então é... ele tem muita referência a música em geral. É uma coisa muito do geral. criador, entendi. que inclusive eles fizeram uma série depois chamada Sakamichi no Apollon, que é Kids on the Slope, que é sobre jazz. Que é sobre no jazz Japão. e tal no Japão e e cara, a animação dessa série é fenomenal, assim. Eu não sou o maior fã dessa série, mas eu gostei muito de Samurai Champloo, por exemplo, que é uma série que ele dirigiu também, que eu acho, tipo, que é uma mistura, que é um negócio legal também. Tem um spike nessa série também. Sim, sim, mas o Samurai Champloo tem a trilha sonora do Nujabs, que é... É, que é uma trilha diferente, mas Um mais incríveis que já existiram na Terra e que, sinceramente, é uma tristeza esse filho da puta ter falecido. Ele morreu? Nossa, dentro de carro. Sério? Eu sou, tipo, eu descobri Samurai Champloo por causa do Nujabs, não foi o contrário. Sério? Sério. Eu adorava ele. O cara produz... É, ele faz jazz rap. Então, tipo... Tipo, Do Bop. Hã? Do Bop... Tem do, o... do Bop? Miles Davis tem um CD chamado Bop. Sim, jazz sim, rap. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim. Ele, achou, ele achou... Você tava falando de eu... tropa de elite. É. Ele eu achou achei, que você tava falando de tropa Eu achei tropa que ele tava falando bebop em vez de... Do Bop. Mas enfim, vamos voltar pro filme que eu tô enrolando aqui. Falando merda pra então, caralho. É, é Bom, eu não... Eu sou fanboy desse filme... O que você gosta desse outros. filme? Eu não mesmo? sei, velho Eu não sei explicar é Porque ele é fã boy, entendeu? Fã boy não, não explica Fã boy gosta, tá ligado? E, tipo, Eu gostei desse filme desde que eu vi Mas você assistiu ele pra fazer, pra fazer isso aqui? Não Tá não, só eu na eu nossa memória ah, Você ainda gostou pra caralho? Sim, eu reassisti E tipo, não só reassisti Eu passava a cena Às vezes eu voltava a cena E eu, eu voltava de novo E eu voltava de novo <risos> Eu ah. gosto do filme, não adianta essa Eu gosto. Algumas coisas gosta, que tipo eu, A primeira vez que eu vi do filme Primeira vez que eu vi o filme Eu falei, não, eu não gosto desse filme É, mas aí eu vi de novo Aí eu comprei o filme Aí eu vi de novo Não, eu comprei literalmente Comprei o filme Da locadora Eu comprei Eu quero essa cópia do filme eles, eles me deram Porque Eu era eu amigo acho... do, do, do dono. Do é, é, um do é um filme legal, cara Eu achei um filme legal Mas é, ele, tipo é bem estilizado Além disso Pra quem não assistiu é. É, Ele é cool os, os diálogos são São completamente é, No bem, ar é, dos anos De quando é no ar, cinco, tá ligado? Dos anos 40 É, da época da Segunda Guerra É Pela Segunda Guerra E, inclusive, tem até, tipo, palavras que não existem, que, tipo, são inventadas a, pelo a baia, próprio... A do, do slang não existe. D das gírias que eles usam, coisa, tipo, inventada pelo próprio Rian Johnson. É que se você ver o filme com legenda em inglês... Faz mais sentido. Faz mais sentido. Você vai ver palavras que, tipo... A gente não sabe o que ele tá falando, não tem ideia, mas não sabe. Durante, durante o filme tinha horas que eu voltava assim, pô, essa legenda tá errada, mano. eles adaptam algumas coisas pra, tipo, ser uma coisa que você não entende, mas... Mas enfim, eu, eu, eu gosto do filme, cara. Eu acho um filme bom, assim. Eu gosto da atuação do Joseph Gordon-Levitt. Tanto que é, é justamente nessa época que eu acho que é o auge, pra mim, que é o início da carreira dele, é o momento mais legal, que é quando ele fazia Mysterious Skin, fazer esses filmes mais pesadões e tal. Você ainda sabe o que ele fez o, aquele que ele é meio... esquece das coisas? The Watcher? Watch Out? É, um pouquinho depois. The Looker? Look, uh, look, out, look, look é, Acho que é Lookout. Look acho que é dois anos depois, um seja. Mas, cara, Mysterious Skin é um filme dele que eu acho fantástico. Cara. É muito bom também. Eu gosto muito também de Mysterious Skin. Eu Sin. não vi esse filme. É. é. Mysterious da Carne, né? É, Mysterious da Carne. Eu também não. Esse filme é bom, cara. É. Bem bom. É, é dessa... É. é. Foi lançado muito próximo, assim. Uhum. Um do outro. Você queria o quê? Um high school igual 10 coisas que eu dei em você que ele era tipo um nerdzinho? Não. Não. <risos> não. Você queria esse que high school? O André chega e desanimou, né? <risos> eu, eu fico desanimado com esse filme. Sei lá, é... Eu não gosto dele. Tá, então tu começa gosta. a falar de Brothers Bloom eu aí falar e falar de de Brothers volta, Bloom. aí a gente volta. Aí a volta pro... Fale sobre Brothers Bloom, senhor André. Já Brothers não de é um filme no começo, vai começar Vigaristas, né? Aliás, se você for procurar Vigaristas, você provavelmente vai cair num filme do Nicolas Cage, que eu não faço e a menor ideia do que é. Ah. Mas, enfim, Brothers Bloom é um filme sobre dois irmãos que, desde sempre, dão golpes. No começo do filme, você vai achando que é um filme sobre a infância dos Blue, do Blue Brothers. Dos Blue Brothers? Já tirou esse filme? Vocês lembram desse filme? Blue, Sim, Blue Brothers. Eu de novo também. Brother, brother. Não, ele Brothers tem muito brother. de Blues Brothers. Ah, Blues filme. Brothers. Pouquinho, é. A roupa. A roupa. Só isso da isso a mente, roupa já ganhou, entendeu? E no começo, um é mais gordinho que o outro. Fica achando, <risos> ah, Blue Brothers, na infância. Mas enfim, aí um deles cansa dessa vida de golpe. Vai, decide que não quer mais vida de golpe, mas o irmão decide que não. Que ele ainda quer, o outro tá, ainda tem que fazer golpe. E tem um último go grande golpe pra ser feito numa moça bilionária. É meio excêntrica, que não sai de casa e o filme se desenvolve daí. Foi uma apresentação meio precipitada, né? Mas não, enfim, mas funcionou. É, é, é a isso, história do, do filme, a não ser que você entre em muitos detalhes. São irmãos, são menos desde criança, é. né? E chegam e... pra dar um último golpe. Uh -huh. Mas dá a entender sempre que, tipo, o irmão que quer desistir, sempre quer desistir e o cara sempre convence Sim. ele a dar mais um golpe. Tá? É, o Bloom. <risos> sempre. o Bloom e o Stephen pelo é. jeito, né? Yeah. Eu acho, eu gosto do filme principalmente porque vocês podem me criticar, muita gente me critica por isso, mas eu adoro o Adrian Brody, cara. Ah, eu gosto eu dele. Eu adoro ele, cara. Ele tem uma cara de triste. Sabe? Eu gosto dele, e mas... Me dá vontade de abraçar ele o tempo inteiro, Eu velho. não sei se é por causa dele... It's a clown. It's a yeah. Eu não sei se é por causa dele ou por causa das piadinhas que tem no filme. Mas eu fiquei com a sensação de que esse filme tem uma pegada meio Wes Anderson sem a estética. Pra ah, caralho! Então, esse filme é de... Ele mais próximo do Ele é o filme mais... Ele é o um Wes Anderson, mais, ele, tipo, ele Wes Anderson cool. com a Amelie Polan, velho. Eu <risos> não diria que <risos> ele, <risos> é <risos> ele é muito, que o Polan, mas eu diria que ele é, é, é muito... O Wes Anderson é o mais parecido. Ele é o Wes Anderson. tipo. lembra que eu falei pra você? Esse filme, tipo... Ele é cool... Aí você falou, ele é cool igual o Wes Anderson, eu falo, acho que ele não chega a ser um Wes Anderson, mas ele é tipo... Ele é cool, tá ligado? Uh, não, ele é bem cool, ele lembra, tipo, nas piadinhas, sabe, de ser é, um filme leve sim. e tal, mas sem aquela estética... A estética de... do Wes Anderson. É, é, é, repetida e aí. tal. Assim, no clima, assim, no, no sim. espírito. Sim. É aquele filme é inebriado que o Wes Anderson tem, assim. Mas por tipo, o que você tem sim, tá... Tem o William Brody, levemente fora da realidade ah. e de uma maneira... Exato. Leve, assim. Exato. Porque tem o Edrian Brody também, ele tá em tipo, dois filmes do Wes Anderson. Sim, não sim, tá? foi o que eu falei. Sim. Não sei se é por causa dele ou se é por conta Não, não, mas não eu acho não, que sim. O, o, o clima cool. do filme é um clima de Wes Anderson. Tanto sim. é que tem, tipo, esses personagens meio excêntricos, todos quirks. eles são. É, tem que ter quirks. Aí você fala, tipo, é, isso aqui é cool. Oh, esse é complicado. Eu, eu achei é. o filme que mais se distancia do, dos, outros, dos outros dois. É, eu, que eu acho que os dois, dois conversam sei. mais do ah. que esse daqui. Mas Será achei... que é por causa do protagonista? Não, não. <risos> <risos> não, tipo eu acho, eu acho a história interessante Eu não gosto muito da atriz que faz a menina Você, Rachel Weisz? Eu, eu... eu gosto, eu gosto dela Então, deixa eu concluir uhum. Eu não gosto dela e tal, mas ela me convenceu Durante o filme Isso é uma coisa que foi meio... Você não gosta dela em outros papéis, mas nem tá de boa. Quando eu assisti, na hora que ela apareceu na cena que aparece aquela cena da casa, tal, que ela tá lá sentada tocando harpa no meio do jardim. <risos> uhum. A cena de que introdução Que é muito Wes <risos> Mas a cena de introdução dela, que ela chega e baixa a Lamborghini, daí, já vem chegando o outro, aí, tipo, <risos> ela sempre chega no lugar e bate, já vem chegando o outro, isso é sensacional, mano. Mas aí, tipo, quando eu olhei, assim, eu, porra, não acredito que vai ser essa atriz, mano, não acredito. Aí na hora que eu... Pô, ela me vendeu. Aí na hora eu pensei assim, pô, se esse bicho conseguir me vender essa mulher, que eu não costumo gostar dela em filme... É que eu acho que ela tem um problema de que ela, é, ela tá sempre um tom acima de tudo. Sim. Não sei se, se vocês assistirem filmes dela, você, repara, você diz a Rachel tá, Wise? A sim? Rachel Wise, ela sempre tá um tom acima do filme. Só que nesse filme, é um filme que tem um tom lá em cima, então ela tipo casa com o filme. Faz porque sentido. ela tá lá em cima já. Faz maior sentido. Ela não. fez a múmia, mano. É, eu vi na, na é, fotografia dela, dica, mas eu não lembro aqui, dela. Ela está em cartaz no cinema agora, com um filme chamado A Juventude. E é foda demais. É bom? É dos assistir. dois velhos, né? Dois velhos e ela aparece é, também. É, exatamente. É ela, filha, ela é filha do Michael Caine. E é, é mesmo? É muito o filme tem o Michael Caine? É, o... Já, já. Não, não, não, não. Não <risos> Só, não. tem o um Michael Caine. Tem o um Michael Caine e o melhor amigo dele é um cineasta interpretado por Harvey Keitel. Caralho, cara. Os dois estão velhos que eu tô. Além disso, tem vai, tipo, um brother deles que tão, tá ali também aparece pra caralho. Poldano. <risos> pra o caralho, po foda. O Paul Dano? Tá. Porra, velho, vou assistir. Foda, esse filme, foda. agora. Tipo, agora é é o cara da, da Grande Beleza, não sei se você assistiu a Grande sim. Beleza, um belo filme. Que é o Paul Dano? Ju não, não. O, o diretor do filme ah, é o tá. mesmo diretor de A Grande Beleza. Não, não, o Paul Dano é do Looper. Eu sei, caralho. Ou do Little Missante ainda. É, do Looper. <risos> que a gente falar hoje. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá whatever. Ele é o Abe. Não, ele não é o Abe. Não, a gente fala não assim, o não. Abe é o Jeff dele. <risos> quem Mas que seja, Ele no é o, foi, foi o melhor Paul amigo Dano. do Joe. Que morre. É o cara que tá dentro. Ah, Que perde de os dedos J e J perde as pernas. tô ligado, tô ligado. Mas tô seja, ele tá enjoando na juventude ele também. Ele é um bom ator? Eu gosto muito. Um Eu acho ele muito divertido. Um bom saber. Ele é muito. Ele desses atores mim que fez muito filme indie. Hum. Mas seja, voltou, vou, podemos voltar pro e Brothers que, Bloom. E o que o Brothers Bloom é? É um filme índio, né, cara? Sim. Ah, o Brick também era, mas ele é. não tá nesse filme. Não Looper tinha dinheiro pra ele. Ele é mainstream, mas ele tem uma. Ele é bem diferente do filmes. Então, o Looper, ele é. foi feito pra mas, enfim, ser... Brothers Bloom primeiro. É, é. Brothers Bloom, <risos> eu falei errado. <risos> a gente tá falando de Blooper ou Brothers Bloom? É que eu pulei um pouquinho. Brothers Bloom. Então vamos falar Brothers sobre Brothers Bloom. Bloom. Por favor, continue. Aí. É, eu sei não que sei onde a gente parou. Você falou, foi feito pra ser... Ah, ele foi feito pra ser passado desde que... Três. É que eu, eu li sobre esse filme. Três cinemas. Aí teve um sucesso de crítica e meio que. Looper? Mesma coisa com Não, Brothers Boom. Mesma coisa ah. com o Brick. Foi, aí cara. veio até pro Brasil, tá ligado? Eu fui no cinema. É, eu acho no cinema aqui também. Mesma coisa com o Break também. O Brick foi lançado acho que em duas, três salas, e aí tipo. Cara, é, é que o, na verdade, o Looper ganha Sundance, né? Então. Não ele. Ele, ganha, ele é vendido. O, o Brick. Desculpa. O Brick ganha Sundance e é lançado no ano seguinte. Isso que vocês falaram no filme Estranho em Pouca Sala é uma tática comum de distribuição lá, pra ver como o filme se dá. Sim, não, sim mas, mas eu ainda acho que é de coisa... pequenos, sim, <risos> sim, Mas sim, é uma sim, coisa sim. impressionante, tipo, tá certo, entendeu? Mas, Mais só pra voltar vez, um pouquinho... É, um o, o com destrive? o mesmo diretor. Aí, aí, trivia sobre o, o Brick, por exemplo. O Brick, o cara tentou fazer por sete anos o filme e não conseguiu. Caralho, ele tinha um roteiro, cara. ele terminou o, a, a faculdade, escreveu um o roteiro em um ano, e passou seis anos tentando vender esse roteiro e nunca conseguiu. Então... O que aconteceu foi, ele passou o chapéu na família e, tipo, foi financiado por familiares. Sensacional. Com um orçamento de 500 mil dólares o filme. 500 mil dólares. Cara, o negócio é louco, porque Looper, se eu não me engano, faz tempo que eu tenho essa informação, mas eu posso estar enganado, mas acho que eu tenho quase certeza que certo. Ele ficou na blacklist, né? Durante Looper. um tempo. É, o lo Looper, é, ele ele, ganha, ele faz parte da lista do, da, da, da blacklist acho que de 2008 ou 2009, mas quando ele sai como um dos vencedores da, da Blacklist, ele já tava vendido pra, pra, pra ser feito. Ele já tinha financiamento sim, pra ser sim. feito. A Blacklist atualmente é tipo meio que uma lista de roteiros bons. É, que, que, que é tipo é todo é ano, fazer, é, todo claro. fim de ano tipo, tem ah, os melhores roteiros do ano isso. É, que tipo não foram feitos, sabe? Ah. Então, Só não foram feitos? Não é? Que não, são, que não foram feitos. Algum sim, na ah. verdade geralmente o desafio não é de vender o filme. Não necessariamente. Ah. Normalmente. É que, é um... tipo, não conseguiram ser vendidos. Os melhores roteiros do ano que ninguém comprou. Entendi, caramba. É. Que foda. Aí é, tipo, uma, tipo, da própria indústria, que, tipo, são agentes, produtores que voltam, fazem essa votação pra no final ter blacklist. Tipo... Falando aqui do, do, do, Blue, do Brothers Bloom, uma coisa que também é legal é que eu gosto do Mark Ruffalo. Eu acho um bom ator. Eu acho ele um incrível ator. Eu gosto ah. muito dele. Eu nunca dele. fui o maior fã dele, mas eu gosto muito dele nesse filme. Eu gosto Cara, muito eu, gosto eu sempre gostei muito também. do Mark Ruffalo. Eu tava até comentando isso com o Marcos antes de vocês chegarem. Que, tipo... A única vez que teve uma representação decente do Hulk no cinema foi o Mark Ruffalo que fez. E no momento que tinham escalado o Mark Ruffalo pra fazer o Hulk, eu fiquei tipo, não... É porque ele, ele, não, não. Ele, ele é um bom... E ele, tipo, ele é foda. Ele acabou pro <risos> Spanner, tá ligado? Ele. Um average guy. É, ele é um ótimo... Eu gosto, eu gosto muito. Eu acho ele meio corny, às vezes, em vários é. filmes, eu olho e falo, tipo, ó, oh, esse cara é muito, tipo, eu corny, tá ligado? Eu tinha que... com ele. Por ah, exemplo, eu, eu acho, que acho que ele melhor tipo... o melhor personagem daquele filme que todo mundo já esqueceu. Spotlight. Que, ele tá muito, tipo... <risos> Exagerado nesse filme, eu e acho. E ele, ele é o melhor personagem, é... na minha opinião. E ainda faltava força. Aí, mais uma dica de filme. You Can Count On Me, se vocês quiserem assistir. Começou nos dois Do Mark Ruffalo. É. Uhum. Ele é muito foda, cara. É muito foda. É um filme bem legal com ele. Mas Continua Sobrados, Blum. Cara. É... cara, é porque dos dois filmes, assim... É... Dos três filmes, perdão. É foda. Porque, tipo, Brick é muito bom, Looper é fantástico e... O é Brothers é... é meio, tipo, a... Ah, ele é, parece é, uma anomalia o... na carreira do não, cara. Ele, tá ele tá é o filho do meio, tá ligado? Ninguém liga pro filho do meio. <risos> é, eu eu acho sabe. que ele é um pouco, tipo, o Took cool for school, tá ligado? Eu acho que... Eu, eu, eu acho Sim. que, tipo... Você acha que ele é só cool ele não tem conteúdo? Eu, em... eu acho que até tem, mas eu acho que é em segundo plano, sabe? Ele tá tão, tipo, naquele negócio de, tipo, ah, vou fazer um filme, tipo, de Comand, vou seguir... Eu acho que, tipo, enquanto no, no, no... Que eu tava falando com o Rafael antes de, de começar a gravar que eu acho que o Brick é um, tipo, um dos melhores exemplos de neo-noir contemporâneos. Por Sim. quê? Porque o que ele faz? Ele parece que é feito por um cara que tipo, sabe todas as regras, leu muito sobre, tipo, Sim, é, literatura no, ar, no ar, tá, tá, ar, tá ligado? Assistiu muito filme no ar. Só que na hora que ele foi escrever, ele não pega e fica seguindo as regras. É uma coisa, tipo, ele segue as regras simplesmente por memória, que sai meio que natural. É... E, e, tipo, na adaptação. Então, não é, tipo, uma coisa nostálgica, Ou sabe? Não, tipo coisa... de... Ah, nossa, olha como esse gênero é foda, e eu tô refazendo ele. cara, ele, ele gosta tanto de Só Noir, que ele homenageia, cara. Um dos, é, um dos meus filmes preferidos do, do universo Noir, que é o Falcão Malteis. Naquela cena que ele pede da, da buzina, né? É, uma curta, uma longa, uma curta, uma longa. Eu olhei assim, o cara, isso é do Falcão Malteis, velho. Ele, ele referencia <risos> muito a, é, pelo menos no Looper, que acho que foi o que eu com mais... É, é carinho, assim, eu percebi um monte de referência, tipo, só de falar ah, referência é isso, gostamos, referência é isso, gostamos. Tem muito de noir nesse Tem filme Tem muita também. referência, louco. Então, aí eu acho que o, o, o Brothers Boom sofre um pouco disso, porque eu acho que ele já faz um filme de conman, seguindo as regras de conman, tá ligado? Então eu acho que é um filme... Que, tipo, você sente a mão dele em vários momentos, eu acho. Explica pra galera o que é Calm Man, velho. É, o... O é um vigarista. É, o vigarista. O cara que engana as pessoas. É um confidence man. É, o 171. Não, tô ligado. Não, assim, eu tô se escando pra... É, o 171. O 171. É, basicamente isso. Que engana as pessoas pra levar o dinheiro delas. O famoso alafrário. Então, eu acho que ele segue muitas regras de... Dos filmes de Calm tá ligado? Ou, tipo, da... Você diz... Do mito do Calm Man. E eu acho que, tipo, falta um pouco de... É que... Não, sim, eu entendo. Tipo, ah, uh, ele tá sempre tentando te surpreender. Eu é. acho que. O, o, eu acho que o Brick não tem isso e o Looper não tem isso. Tipo, de tipo, ah, toda hora ele tenta, tipo, ah, vou te dar um twist aqui. Vou te dar um twist aqui. Ah, tô te enganando. Olha, você não acredita em mim, ah, você tá me enganando. Que é um pouco do personagem, mas eu acho que é uma hora que meio que cansa. E mas aí, tipo, que... puta de novo. no que volta com do... arrependido. Sei lá. O pão arrependido. <risos> No Brothers Bloom, logo no começo ele já lança as bases de que meio assim, de que a história que você vê, ela Não é a história é, que não, você vai é, ver de verdade. É, você perdeu alguma coisa. É, é. E aí, você sempre, tipo, durante todo o filme Você passa e fala assim, ah, tudo bem Mas isso é só um golpe do cara irmão, Você irmão nunca sabe sei, o que é, ele está fazendo é, Você sempre tem, parece um assim, ah, é, então Uma hora o cara vai e fala assim, ah, então, na verdade isso aqui é um truque E Isso aqui é, é um truque, sim, e dentro, é um truque. Sim, Então você sim. perde muito o, o, o, o peso emocional E dentro do universo do filme tem uma coisa que é bem interessante cara. É, é a coisa dele brincar Sempre com a coisa da aventura, né Tipo, é aquele cara que vai fazer o curador, vai aparecer pra menina a primeira vez, aí os caras saem da banda, fica aquela luz o tempo inteiro, sim, simplesmente artificial, é. aquela luz na cara dele. <risos> e aí você fica, tipo assim, porra, isso é sério ou não é sério? É um cara fazendo ou não é um cara fazendo, tipo, atuando? Uhum. E é legal, cara, que ele vai criando toda... Ele, ele, ele vai segmentando no filme, ele vai construindo no filme uma atmosfera... Que é de aventura, aquela aventura antiga, estilo, vamos dizer assim, Indiana Jones, mas que ao mesmo tempo ela não é, né? Ela só... Ela só não tem ação de Indiana Jones. É. Então, eu acho que uma grande falha do filme é que ele não é um com, com, é tão, tão bom, assim. Porque você sempre fica na dúvida se ele é ou não é. Ele nunca te convence que ele é, ele tá ligado? Ele quem? Você diz o Marco? Tipo, o filme. Ah, o filme em si. O filme, tá, tá ligado? Tipo... O fi no filme interceptado. Ele não vende falando... como o noir, O Brick vendeu pra gente o um Noir. É, a questão toda assim, tipo, o, Comand, o que é? Ele vai te convencer de uma coisa, na hora que você acreditar, ele vai te, ele vai te passar a perna. Sim. O filme nunca te passa a perna, porque você sempre tá desconfiado com o filme. Que, é, isso inclusive, você nunca, tipo, você nunca acredita. Sim. Mas você eu sempre eu... fala assim: Ah, vai ter um golpe aí, vai ter um golpe aí. Mas e você tipo... é o Bloom no filme. Você sempre parou pra pensar nisso? Que é tipo, o Bloom, ele tá sempre questionando se o irmão dele tá passando a perna nele. Não, né? ele assim... sempre sabe, o irmão dele sempre fala que o... No final o... do filme... Ele... Ah, sim, sim, no final do filme, não, mas aí mas volta aí... o começo Mas, mas é, filme. exatamente, é, é só o final do filme, e o resto do filme você tá... Uma, não, é, depois eu, é um, só um parênteses, quanto ao final do filme. Faz. Não, eu só ia falar, tipo, que eu... Ainda bem que ele não colocou uma coisa, tipo, que eu, eu achei que ia ter, revendo, eu não, eu não lembrava, que é tipo um flashback dele mas falando de sobre ah, o sangue. Não, é, ainda, eu falei, ainda bem que ele não fez isso, pô, quando eu revi. Não, cara, uma um cara coisa que, tem que eu senti ele muito medo, era do cara chegar era e falar alguma coisa do tipo, ah, era tudo uma brincadeira, eu só queria juntar vocês dois, eu fiquei com muito medo é. de que fosse isso. Tem, assim. tem um, é, tipo, no Looper mesmo, no final, tem outro parênteses que eu quero fazer, tipo, que eu achei que aconteceu, e ainda bem que não aconteceu. Mas, Sim, tá, Continuei. Mas eu achei um filme legal, cara. Eu... Não, eu, eu vou dizer que eu gosto bastante do Bodeu de eu adoro o filme. Eu, é, é que eu, eu vi. É que eu acho que, tipo, era um filme que com um pouquinho mais de trabalho no roteiro, eu acho que é o roteiro, um pouquinho mais de trabalho no roteiro me convenceria melhor e ficaria um filme, tipo, muito melhor. Você, você chegou a ver antes de estrear, né? O... Só o começo do filme. Que era só, tipo, a parte deles criança como se fosse um curta. não, eu não tava vi, no eu YouTube. Vi. Eu sei, mas eu não fiquei Porque, tipo, eu vi e falei, esse filme vai ser muito legal, tá ligado? Claro. Eu, acho que, é, o, é, é muito eu legal. acho que isso, tipo, é um filme muito legal. Mas aí, por exemplo, se o, o filme pegasse a ideia das duas crianças que davam golpe e evoluíram pra dar golpe, seria um filme de gente que dá golpe, que nem o Marcos tá falando, é um filme não, sim, eu não tô falando que como curta, é um filme, filme, é, um, filme é, um, é um curta muito bom. Sim, mas aí se passaria a ideia errada do que é o longa. Mas é o que aconteceu, tipo, <risos> foi pro YouTube. Mas entendeu? aí eu acho que tipo, um, aí tem um outro problema que eu tenho com o filme, que é o final, assim, tipo, o terceiro alto é meio, pra mim é muito bagunçado e não faz muito sentido. E eu acho ele muito esticado. É... É Inclusive, filme, é que eu, eu não consegui pesquisar sobre isso, é tipo, eu vou puxar da minha memória é, foi uma coisa que tipo ele teve que consertar no na edição, o final, tá ligado? ele teve, ele teve que cortar uma parte porque ele não tava ruim. funcionando tá ligado? ele falou assim, ah puta essa parte aqui não tá funcionando, então ele meio que reconstruiu o final, e eu acho que isso pesa um pouco assim na revelação de que, na verdade o cara tá se, se sacrificando pro, pro irmão dele sair dessa vida cara, eu vou ser muito sincero que fica com fica todo um você, plano meio tipo, bagunçado, você fala assim tipo, os russos, o cara, quem tá... E, tipo, no final, você não entende muito bem o que aconteceu. Eu achei que a construção do Diamond Dog foi uma coisa bem... É, jogada. assim, jogada na sua cara. Um personagem que você não consegue ainda... Não sei o que que é, se é pai deles, o que que era aquele cara. E, assim, cara, eu, eu fiquei muito emocionado com o final, assim. Eu também ando muito sensível nos últimos dias, mas... Mas é, é um f... filme que, tipo... Eu, eu acho que a relação dos dois, principalmente, é Sim. muito bem construída. É assim, exatamente. Né? Eles têm uma acho. química boa, os atores... E você passa, tipo, o, o sentimento, tipo, de pato, são dois irmãos mesmo e, tipo... E eles mega encaixam, né, cara? Imagina se fosse o contrário, velho. Como ia ser ruim esse filme, cara? Porque o Adrian Brody, ele é um cara perfeito pra fazer aquele papel do é. cara que quer desistir, que tá tristão. E o Mark Ruffalo, ele faz um cara bom de canastrão, uhum. caralho. Tipo, cara, eu gosto desse filme, principalmente porque eu gosto do Adrian Brody. <risos> eu gosto muito da Ben Bang, Bang. Pra mim, ah, ela é, é um personagem é um de personagem anime mesmo. no Bang, filme. Bang. Ela é, é ela tipo é um a Ed, ou ela é... É, o um personagem Ela é, que... é a Ed do Cowboy Bob, E ligado? eu contei, ela realmente só fala três falas no filme. Tinha o... na pátria do canal, porque ela com realmente pari, fala três falas. Campari e fuck me. É isso que ela fala no filme <risos> inglês. Ah, não, não considero Campari uma fala. Mas é que ela fala com <risos> um sotaque em inglês. Exato. Ela fala é. Campari. É, mas eu, eu acho ela uma puta personagem. É, no, no começo do filme, quando ela, quando ela chega com uma sari, costando cigarro, ela fala, ah, <risos> não vai chegar com essas punhetas pra cima de mim. Mas aí depois ela foi... Você começa a explodir é. as bonecas, ela é cara. Exótica. É, não, isso é sensacional. Ela treinar tiro em Barbie, puta que coisa louca, mano. Tem algumas, algumas coisas que eu acho que legal. Tipo, ela, a Penelope, que é a personagem da Ritualize, ela vai, tipo, mexendo no C4, eu acho, ou na massa lá. Ela meio que tira Faz a mão, cagar, bem delicada, assim, tá ligado? <risos> que eu acho uma cena muito legal também. Ela... E essa muito. coisa mesmo de ser uma personagem que passou a vida toda trancada e aprendeu uma série de coisas na vida. Cara, acho que. Acho... Eu adoro essa e, parte de introdução das. Ela é, é muito ferramental, cara. Não era que o cara chega assim, não, mas qual é o seu objetivo? O objetivo é aprender. Eu tenho que fazer as coisas. Se desenhar pra fazer alguma coisa, eu faço legal. <risos> é, é, é, é o que eu faria se eu fosse. Se eu <risos> acho legal, eu faço. É, <risos> afortuna, é foda, cara. Eu acho, eu, e como apresentam ela, é muito. É uma fotógrafa epilética. É. <risos> Pô, isso é muito bom. E ela compra, né? Não, que você não, olha, eu sou a penal, sou uma fotógrafa epilética. Ela não tem noção, né, cara? Ela é, eu acho apresentou... que é um filme muito divertido e eu acho que é um filme muito bonito. É sim, muito sim. incrível. As imagens são muito bonitas. E é engraçado, cara, que você vê legal. como ele é um bom diretor, né, cara? Que ele consegue sair de break, que é um filme que tem um, um clima meio pesado, bom, engraçado um... e pesado ao mesmo tempo. Sim. E ele vai pra um clima muito mais É uma comédia. É uma comédia, tem tipo... É, eu falo romântico no sentido Sim. do romantismo. É um outro assim. clima, ah. sem dúvida. É um filme bem legal, é, cara. Como é uma comédia romance com bromance junto, né? Com bromance e com... <risos> Bromel, né? É... os caras são e irmãos. Aí, <risos> aí eles jogam, tipo, ah, tem, tem uns... Vigarista aí no meio também. Ah, não, é o tudo eu. É, é, na verdade ele tá, tipo Ele usa aquele, aquele plano de fundo pra contar a história de dois irmãos, né? E eu acho super bacana, cara, porque é muito difícil você ver no cinema uma história de dois irmãos que tenha esse, esse apelo de ser engraçadinho e ser fofinho e ao mesmo tempo ser pesado e ao mesmo tempo brincar com você. É, é um filme que tem personalidade, que é muito hard de assistir, é um filme com personalidade Sim. que é distinto de outros filmes. Você assiste e fala assim: Ah, isso aqui é diferente do que eu tenho assistido, sabe? E acho, tipo, isso é um... Você vê, tipo, a mão de, tipo, de um autor mesmo, tá ligado? Sim. Que, tipo, não, ele não tá fazendo mais um filme genérico que a gente assistiu. Por mais que tenha muitos filmes genéricos bons. Mas não, ele faz, tipo, ele tem uma visão própria. E é sim. legal, cara, que é, tipo, é um filme autoral que, tipo, não foge completamente dos moldes hollywoodianos. Não, é. Mas que... É acessível, ainda ah, assim, é acessível. Sim. Isso que é foda, cara. É um Wes Anderson menos... Menos roots. É. É. é, menos roots, assim. Porque hoots? o Anderson... É, o Anderson é roots, velho. Vai fazer uma cena e ele bota umas maquetes pra fazer <risos> os bagulhos. Usa umas grandes anguladas bizarras pra fazer isso, umas canas. Ele, ele, ele, eu, eu acho, eu, eu, ele eu é o Anderson mais Anderson, pop, na verdade. Exatamente. Ele tem um toque, assim, é, sabe? Tipo, ele não ah, precisa de tudo fazendo. aquilo. Ele só é. precisa... Ah, é legal. É o Anderson... Mais baixo, assim. Sim, o, o que você falou, Elton, é um fato. Você é um cara de tox, né? Tipo, ah, a coisa é, tem é, que estar. Tipo, você vê, você vai ver o filme dele, a coisa tem que estar certinha. Aquele ponto vermelho naquela cena tem que estar ali. É, é, vamos fazer um filme que a gente tem esse, tipo, esse tamanho de tela. Aí, quando for passado, a gente tem esse tamanho de tela. Por quê? <risos> Porque é legal. Porque eu quero assim. Porque <risos> eu quero, é meu <risos> filme. Eu faço do jeito que eu quero. Vende, não vende? Então <risos> pau no cu de vocês. <risos> Agora vamos falar do filme que todo mundo gosta ao mesmo tempo? E... e eu gosto. Conta, conta a história de Looper, já que você. Você falou sobre eu... Brothers Bloom. Não, mas, eu sei, eu mas ele guer de uma. Foi... Eu, eu, eu tô fazendo uma pergunta aqui, caralho. Caralho, eu... velho. Me eu... respeita, Com respeita. Respeita. Com licença, eu vou me retirar. Ah. Vamos Vamos lá. Lá. Não é verdade quando a pessoa sozinha, se ela só desliga o microfone e a gente olha pra cara dela e fala, hum, soltário, hein? Continue. Vamos lá, Looper. É um filme que se passa em 2044, num futuro distópico, levemente distópico. Sim. A gente sabe que não é o mesmo mundo que a gente vive, até porque é em 2044. E nesse futuro, basicamente, ainda não existe viagem no tempo. Mas 30 anos a partir desse futuro vai existir viagem no tempo. E nesse passado de 2044, algumas pessoas são empregadas pra matar pessoas que vêm no futuro. Porque no futuro é impossível se desfazer de um corpo. O filme todo explica essa cena muito bem. Tipo, toda essa, essa apiração. As, a exposição é, é muito é, boa, né? É, muito... é, e no final o cara até fala, claro. Aí eu falei, claro, bela piada de meta-roteiro. Tipo, é muito boa essa parte. <risos> Mas é bem melhor do que eu tô explicando aqui, mas é basicamente isso. Isso que é foda, Futuro, cara. Passado, é, é tipo, o cara consegue não. te explicar todo o funcionamento do universo em pouquíssimo tempo, um de um maneira e meio, concisa. E você, tipo assim, pô, já entendi onde é que eu tô. Sim, isso sim. Isso é muito bem feito no, no final mas... ele fala... Mano, é realmente é foda. Esse muito sim foda. era um curta. O... Ah, era um curta? É isso? É o curta. O... Essa explicação. O é. O começo do filme, todo o off... É, tirado de um curta que ele pensou enquanto ele tava tentando fazer o brick. Porra, e mesmo assim não vem Quando ele tava inteiro, tentando fazer é. o esse curta? brick? É, quando ele tava tentando... Tipo, ele não conseguia, tipo, ter o dinheiro pra fazer o brick, então ele falou assim, ah, eu só, tenho, eu só tô pensando em dinheiro, então eu preciso pensar, tipo, em cri coisa criativa. Então eu vou escrever um, um roteiro de um curta. E um dos curtas que ele escreveu foi esse, que é, tipo, todo esse monólogo até chegar o, o, o ele do futuro. Uhum. Aí tem... Tipo, é basicamente a mesma história, só que não tem a, a Mina e o... e o filho... Não tem o Tetsuo e... Ele é, ele ele é <risos> A treta... Não, é te... a... Ele, é, ele é o... Ele é o Akira mesmo. Ele é, ele é, é o Akira. Exatamente. A treta é, Akira. é sobre, tipo, a futura mulher e o final é o mesmo, tá ligado? Ah, tá. Tipo, ele, ele escolhe se matar pra... Mas seja, é, é, isso tudo era um curta, então acho que sim. E uma coisa Seria que... Seria um curta bem da hora. É muito inclusive. foda no filme que, tipo, tem umas... É, por exemplo... Ele não vai ficar te alisando e te explicando as coisas o tempo inteiro. Ele não, não faz isso em nenhum dos filmes. É, então, é ele, ele vai ele lá, entende... fala da telecinese, aí Sim. você... Beleza, morreu Existe aquilo ali. Deu, é o um negócio que tipo, ah, tá bom. Tem tá gente aí, que ó. tem tiquei, tá ligado? É isso aí. Eu acho que tipo, é, ele, é ele não dá muita explicação. E quando ele dá, é muito bem feita. É, que nem é, esse começo. O Ryan Johnson não trata a gente como se fosse, tipo... Exatamente. Idiota, tá ligado? Por isso que eu gosto. Tipo, assim, eu tipo, eu acho que ele faz um filme que ele queria assistir. Isso é... E ele é um cara... Tipo tipo, que gosta de cinema e é inteligente o suficiente pra entender filmes. Sim. E, tipo, não trata as pessoas como, tipo, ah, o um mínimo denominador comum. Sim. Não, eu vou fazer um... Pra um cara que nem eu que vai entender. E sim. que no final é tipo, a maioria das pessoas do mundo, acho né? Eu acho a parte que ele faz com as armas, assim, que, tipo, sempre tem alguém zoando a arma do, do Joseph Gordon Levitt e depois a você vê mate. que arma é uma merda mesmo. Tipo, na hora que ela precisa falhar, você já sabe, <risos> tá ligado? Porque o filme fez um bom trabalho de contar isso. Ele, ele, vai, ele vai jogando várias sementes sim, que, é, vão, que, é, vô, que vão ter payoff, tá Ele já sim. deixa tudo estabelecido pra acho você. Aquilo que nada é, é à toa, sabe? Ah, é, você é. não tá perdendo tempo em nada ali. Sim, sim. Tudo que tá ali, tipo... e. e Eu acho que ele é um cara que usa muito bem props, que é, tipo, objetos de arte. Ele aproveita muito tanto o espaço pra contar a história quanto objetos. Isso é meio que raro, assim, você assiste filme. É difícil as pessoas em filmes terem relação com objetos, né? Todos os filmes dele tem prop, né, cara? Todos eles, tipo, Sim. e são é, objetos importantes pra Tama... E mais importante ainda, pros personagens, cada personagem tem, tipo, ah, um é a relação com a arma, o outro é, tipo, relação com, com o telefone, o outro é com o cigarro, uh -huh. entendeu? Com, com drogas, com, com cartas, no caso do Brothers Bloom, uh -huh. com ela, com, com as várias coisas que ela faz, com a, a, a japonesa, com, com, com explosivos, explosivos, explosivos. <risos> entendeu? Neca. Isso é uma coisa que a gente não costuma ver em filmes, eu acho que, tipo, é sensacional. Sim, eu concordo, mas... É... Vamos falar de Looper. Falar de Looper. <risos> não, eu vou falar não, é alguma coisa, falou do, Tipo, das armas, né? Então... É blunderblast. Blunderblast. Cara, disse, aquela lembro, maquiagem então, no Joseph Connolly. Essa é a coisa que, tipo, eu não gosto do filme. Eu de gosto, de cara. Eu, eu, eu, eu gosto, vou dizer, assim, cara. A por que memória... envelheceu ele... Não, que faz, faz, de... faz ele ficar então, parecido com o Bruce Willis, é, cara. Eu, eu, eu gosto. É, de memória, eu não gostava, mas tipo, reassistindo o filme não. não me incomodou. Eu assisti... Não me incomodou. Não, primeiro, é porque eu, eu vi Looper essa semana, primeira vez, porque eu tinha preguiça de ver filme, porque eu falei, eu acho que eu vou querer gostar. Eu vou gostar muito desse filme, então eu não quero ver, tá ligado? Eu não sei por quê. Essa lógica às <risos> vezes existe. Igual você com Brick, sei lá. É, eu vi e me incomodou muito. Pra mim, uma cena já, já dava, tipo, entender que ele ia virar o... Sei lá, o... Esqueci o nome do ator. Bruce, Bruce Willis. Bruce Willis. É só ele checando no espelho o cabelo dele. A entrada que ele vai ter, Entendeu? Pra mim isso já tipo, basta pra provar tipo, que ele vai ficar careca uma hora. Não, mas peraí, qual que é a questão? Vocês viram algum trailer e deu spoiler pra vocês? Não, não, não. Eu só, eu acho que me, tipo, me distraiu do filme mesmo. Ele não, não, não. Ele? Ele não sa... a maquiagem. Não, é que ele tá com maquiagem. Ele tá com nariz e ele tá com uma cara de. Aí. O Joseph Gordon-Levitt? Eu não nem percebi. percebi. Sério, Nossa, cara? tá vendo? Eu acho ele, que ele, isso é, é a maior prova. Ele, ele eu falei, eu já, fa... azul. eu já falei pra vocês que eu não presto atenção em rosto. Que a pessoa pode aparecer com o rosto que eu não tô nem aí. Então, essa aqui pra mim... Ele tá nariz postiço e queixo postiço. Ah, e a so... Não ah, parecia a também como dele é que é? é meio... que... Não parecia massinha, que bom, mano. Não, então, não, é bem feito. Bem eu feito só tô falando caralho. que, tipo, distrai, me distrai do no filme. Eu, eu acho que distrai porque é um cara um rosto conhecido. Sim. Se fosse um ator desconhecido, talvez. O Bruce ele está bem no filme, ele fazendo seu Sim. papel de duro de matar no filme, Sim. tá? Ele, ele fazendo bem? seu papel como de ação. É o tipo... papel de aço de ação. De, é, <risos> ali e ali ele tem um pouco, tipo. Ele adora voltar no tempo pra salvar alguma coisa. Ele 12 macacos, tá ligado? Mas ele tá bem nesse filme, E ele é um dos poucos diretores, tipo, ele nunca tretou com o Ryan Johnson, pelo jeito. E aquele molequinho, cara. O molequinho. O gajo muito pouco Puta que pariu, ele atua então, muito eu, bem eu aquele, não sei moleque, que cara. aquele moleque. Mas tipo, eu tinha medo dele. Eu já sabia que ia ter merda ali. Pô, e é legal que ele vai revelando o moleque aos poucos, cara. Ah, é, tipo, o primeiro momento que o moleque ó. aparece é só as perninhas. Aí depois o moleque aparece só de, aí, de costas. Aí tem o rosto? Aí uma hora é só a silhueta. Aí uma hora você vê um pedaço do rosto dele. Aí depois você vai vendo. Tipo, ele constrói ele como criança no momento que ele pega a mãe, né? E ela tá brincando fazendo aquele negócio de matemática com o menino pro menino é. aprender. Essa cena é da... Porra, ele vai costurando Que o moleque é que ela falou, quanto é? 8 vezes 3? 32. 32. Quanto é 8 vezes 3? 32. Não, como é que ela tem coragem de <risos> fazer isso, porque ela conhece o moleque. Ah, mas mano. esse que é a força da mãe, né? Que, tipo, é, não é, importa, é. tipo, o monstro que você tem, ela vai cuidar como se fosse. né É, mas depois ela corre pro quartinho do pânico, né? É, ela, ela não, só porque... entra no, no corpo <risos> Porque senão ela não vai conseguir cuidar dele. Se ela morrer, ela não vai conseguir cuidar. E é ah, legal é. que o moleque, ele vai aos poucos, né? A única coisa que eu acho... Que, pronto, não é nenhuma coisa que eu acho ruim, não. Eu acho boa, né? Eu achei que ia achar ruim, percebi que era bom. O momento que ele chama ela de mãe pela primeira vez é um é, negócio tão, é simples. Não, é é. tão simples. É tão simples. Tão simples. Mas é, podia tipo, ter sido uma cena sim. toda dramática, com as não. coisas tão absurdas. Não. Porque não, quando... A cena dramática com Tem coisas rosto. absurdas é antes do o moleque tá levitando todo mundo. Então, mas é isso que ele tá é. fazendo. Ele tá levitando e chama ela de mãe. Sim. E aí, tipo, e é muito foda, porque é muito simples. Não é uma coisa do tipo, vou fazer um drama, todo mundo vai chorar e o caralho, e a galera vai se abraçar e se amar e tal, não. Mãe, ah, beleza, chamou de mãe, vem um cá, porque abraço. provavelmente, <risos> eu não sei, ele Ele é um gênio, moleque, né? É, ele é inteligente pra caralho, além então, de... Ele provavelmente já sabia que ele era, ela era mãe, mas ele deve ter tipo, ah, eu te odeio porque você me abandonou, tá ligado? é. Ah. Algo do oh, gênero. Então eu não vou te chamar de mãe nunca. O menino é, tão, o menino é excepcional, cara, que ele não chama ela de mãe durante um bom tempo. Com certeza ele sabe que é a mãe dele. Ela já deve ter é, falado ou ele já percebeu. Ele já sabe. O negócio é que ele não chama porque ele abandonou ele e ele foi cuidado por outra, por outra pessoa. Então ele enxerga aquela pessoa que cuidou dele como a verdadeira Sim. mãe dele, que foi a pessoa que ficou com ele quando ele precisou. Até que ele a explodiu. <risos> <risos> Mas é, é, é... E, tipo... Demora 45 minutos pra ele ser apresentado, né? Sim. Demora 40 é. minutos pra apresentar a Mina 40, e 45 sim. minutos pra ele ser apresentado, que é, tipo... E né? você um, não fica um ponto, É. Não. não, não é? E tem várias... Eu acho que, tipo... Esse filme tem muito mais cenas memoráveis que os outros, assim. Eu acho que tem várias cenas, tipo, Muito memoráveis. A, a, acho que a introdução do trabalho deles, quando o cara... Apar fala, na frente é. do cara, ele já dá um tiro, eu falei, caralho, isso foi muito bom. Me lembrou, tipo, <risos> não sei se tem alguém aqui que joga CS, mas quando você tá enfrentando alguém que tem ping alto no CS, <risos> é exatamente aquilo. O cara aparece e sua frente, Pop! Não, e a saída que ele dá pro Bruce Willis, cara, é sensacional. Que é, tipo, como é que o Bruce Willis escapa, tá ligado? Que ele pega, assim, os caras sempre... É, que aquela o cara é a tem... ridícula dele. Hã? É aquela arma ridícula dele. Não, mas, cara, não é nem a questão da arma, Aquele ele <risos> leva barras de ouro nas é, costas. É, ele vira as costas. É, tipo, ele já tá ligado do que ele tem que fazer, tá ligado? Uhum. Isso é muito, tipo, cara... Sim. É, é, é uma ideia muito simples e muito bem pensada, Sim. sabe? Tipo, pô, por que os caras não tentaram isso antes? Tudo bem, a galera não tava... Tá, tá todo mundo amarrado com o um saco na cabeça, o cara não tá. <risos> ele estava <risos> preparado, <risos> logicamente, pra fazer isso. É. Falando um pouquinho disso, isso não é um plot-hole, mas é algo que a gente pode debater sobre, sobre a parte desse filme. A mulher dele morrer? Não, não, não. Que se foda isso. É... <risos> tem um bagulho, tipo... Tem tudo bem um japonês no filme, tudo né? Tudo bem véio? que você entende que a máfia... Chinês, chinês. É, chinês. Você entende que máfia, essas coisas... Isso é coisa que eu quero deixa depois. eu falar, desgraça! Então, filho como eu tava puta. falando aqui, ó... Tem... <risos> Sai, <André. risos> Eu <risos> entendo que máfia, essas coisas, tem rituais e, e essas coisas. Mas é meio burro você pegar, você fazer a pessoa do passado matar ela mesmo, porque ela é... pode se reconhecer. Ele isso tem, é uma coisa que tem... muito, pode dar muito problema. Bom, eu Não li é... sobre Ryan Johnson falando sobre isso. É que tem um negócio... É... Que ele falou que é pra fechar o loop, né? Mas é, na verdade é pra tipo, deixar mais... que é... Eu li, mas eu li tudo por cima. Quer falar que se, se você. Uma outra pessoa matar você. Então nada vai impedir de você, jovem, ah, matar, matar essa... alguém. Matar essa pessoa, ah. entendeu? Então, tipo, ele sempre vai fechar o, o próprio círculo. É, e, e tipo, e é pra você. To, todo aquele negócio é pra você evitar que isso saia Do seu controle. Do, do seu controle. controle, entendeu? A questão Porque é que. você, tem, no tempo você ainda, tem aquelas, entendeu? tipo, cinco pessoas, que, tipo, elas não podem mudar o futuro. Então, você avisando elas que elas fazem parte disso. Elas não vão interferir num futuro, tá ligado? É meio que isso. <risos> só, só, é, tipo, só. É, é pra minimizar o efeito da volta no tempo. Acho entendeu? Porque é o tal do efeito borboleta, né? É, porque se eles mudam uma coisa, muda tudo. Então, pro, pro então, cara que tá no poder lá na frente, não faz sentido ele querer mudar o passado. Porque é. ele tá no poder. O que aconteceu no futuro quando o Bruce Willis matou todo mundo? Uma merda foda, né? Imagina. É, então. C ali, ele, ele matou Ele, a... Essa... ele mudou tudo, né, Porque a gente né, pode entender. Ma... Tipo assim, ele matou praticamente todos os Loopers. Né? Então ele mata todos os loops. Mas o bagulho é ele sempre fez isso, então. Matou todas as linhas do tempo. Ah, não. Tem não, não, várias não. Não, tem tem... Linhas, não, não. não, não, existe não existe, tem linhas, linhas, tem mas você pode tem. pensar que aquela é a, mais primeira, a primeira linha, aquele primeiro começo, entendeu? É como se, sei lá, o John Connor voltou pela primeira vez. Tem mais de uma linha no tempo. Tem mais de uma linha no tempo. Não, sim. sim. Tem várias linhas. Então, não, não, são vários futuros possíveis. Não, mas nunca se divide, tipo, você tem uma história que vai, ele volta e a gente continua essa história Não, sim, não tem várias linhas no tempo mas tipo, eu pego, não, não, tipo, tem, não tem várias que... linhas no tempo que... não sim mas existe tipo um alguém mudou no futuro então tipo não porque tipo, mudou uma foto sendo reescrito tipo não tá mudando é que ele falou que tem várias possibilidades e não várias linhas na não verdade você, eu não lembro na verdade você tem até o um momento que o Bruce Willis volta e eles... passa o tiro de novo então é mostra ele é. morrendo mas aí mostra o futuro desse cara é não morrendo entendeu é, tipo, existe um, um John Connor ali é no exatamente Outro ponto que é importante a gente falar sobre esse filme é que no tempo desses eu tava estudando economia do cinema e tal e uma das coisas que tem salvado o cinema americano é a China. A China tem comprado tudo que você puder imaginar de produtora americana. Saiu... A gente tava falando aqui do diretor do Jurassic World a, acho que é a Legendary, né? Que fez o, o Jurassic World, né? É, os chineses olharam assim, porra esse filme com os dinossauros é bom? Vamos comprar a produtora. Aí eles começaram a comprar várias produtoras e o Luper. É, eu, eu, não, eu tenho quase certeza disso que eu tô falando. Mas tem a, o, o negócio na China é porque ele queria gravar na França. Os chineses abriram um, um Pra eles gravarem na China de graça. Certo? Posso nem aparece Posso China. Hã? Posso aparece? É, eles iam. Ó, no roteiro era Paris. Tanto que tem a piada no filme, era Sim. pra ir pra Paris. Só que eles não tinham dinheiro pra ir pra Paris Eles iam gravar em, Eles gravaram o filme em New Orleans Então eles iam gravar Fakear -ah, Paris em New Orleans é fácil, Aí o, distribuid o distribuidor chinês Falou eh, Se vocês quiserem mudar o roteiro pra gravar em, em, Na Xangai. China Vocês podem e a gente vai pagar essa parte do filme Olha, lá, Aí eles mano, gravaram essa senhora, parte Aí lá a parte do filme sim, mano. Não, é, não cara. E ele fala que tipo, no final Deixou o filme melhor Porque faz mais sentido, sentido ainda ele, ele ir pra China sim. E é um negócio que é, cara, isso, essa coisa do mercado chinês estar comprando as produtoras é um negócio grande, tipo, perdido em Marte, Sim. aquela parte que tem os chineses não é de graça não, é porque Sim. teve financiamento chinês dentro daquele filme. Então, tipo, o que tá acontecendo é que a China tem um público grande, eles querem que tenham filmes rodados na China, ou em partes na China, porque isso traz público pra eles, e, assim, a única parte que é foda é porque eles brigam muito com relação à censura do que pode passar e do que não pode passar, porque os filmes na China são todos cortados, né? Então, tipo, eles, quando fazem esse financiamento, eles brigam muito do tipo, ah, não bota isso no filme, não faz isso no filme, que é pra gente não cortar. A gente não, dá esse é, dinheiro. Esse filme fala bem da China só. É, esse Sim. filme, ah, mas tá vendo? Isso aí é o um ponto pra provar é. que você, tava, você era racista. Mas você tá com o quê? Conta um o negócio tipo, o cara ter fetiche contra o asiático. asiático. Não, ele tem... É... Não, é, a Bang você, Bang é o quê? Tá, mas a Bang Bang, mas e a mulher do cara não ia ser chinesa, né? Você francesa, tá ligado? <risos> ah, mas depois ele, Seu ele mudou caralho. de ideia e viu que tava errado. Eu posso voltar no break? Que eu tenho uma teoria muito foda que oh, eu vi na internet, pode? eu pirei nela, assim. Mas tá errada. Que é. o Brain não existe? Isso. Cara, é muito sensacional isso. Eu imaginava que tava errado, mas é muito sensacional. Mas a Laura fala com ele, tá ligado? É, e tem uma também... Tem, tem várias teorias do mas uma também que, tipo, o Brain, na verdade, tava por trás de tudo, Sim. mas também tá errado. Assim como o, o Looper também tem algumas teorias que o... Que o Kid Blue e o Jeff Daniels é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É, é. Tipo, eu também... Isso eu pensei. Ah não, mas isso ele dá a me entender, não dá? Na hora não. Tem uma hora que tem uma porra de olhares até muito Até porque ele, ele bate, ele pega o martelo e bate no cara. É, nessa hora eu fiz... Ele é... não manca. É, foi... Tem é. várias deixas que é. não é. Cara, na hora que ele mete a mão, dá, dá aquela porrada na mão do cara com o martelo, é. velho. Tipo, tem, não tem, tem efeito nenhum na é. mão do cara, cara. Tem uma coisa, mas eu acho que eu não sei se for saber explicar aqui agora. No, do... Inclusive é uma coisa tem bem western, West, o cara se chama The Kid, né? É, Kid Blow, de Kid. Kid é porque eles assistiam o <risos> um filme, então ele, eles, ele até fala esse filme que vocês assistem aí, é bosta, no futuro, tá ligado? uma coisa assim, tá ligado? Não faz sentido. Fala. Tipo, vai. Quando o Joseph Gordon Levitt faz alguma coisa, que eu tô, Eu vou me fugir com os exemplos da minha cabeça agora. Faz alguma coisa, o Bruce Willis automaticamente ele deveria, ele deveria saber o que, que o cara fez, porque foi ele que mas, fez mas o Mas ele passado. fala que, tipo, o... o é que assim... O, o, a grande coisa do Bruce Willis é que ele também não entende como funciona a, a, a viagem não tem, porque ninguém sabe e como ele funciona, claro, porque, Deus, porque... Não, mas por e, não, mas ele fala que tipo As mudanças que acontecem é tudo meio nebuloso, tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei. As coisas vão se adaptando. Ele fala isso tudo. que ele fala, ah, tipo, ele tá, agora que eu tô no passado, eu não tenho, ele fala isso, tipo, agora que eu tô no passado, eu não sei se é real. Tudo que ele não quer mostrar é. a foto da mulher? Ah, sim, saca? Sim. Depois então, ele ele é, até é... começa a esquecer como ele conheceu exatamente, ela. Exatamente, porque na hora que ele dava a grita, a panaca, os efeitos físicos são automáticos. Mas a, a, a mente não entende automaticamente. Rola uma conexão Tant... quântica da memória pros caras. Cara. cara... Pra, porque, tipo, por exemplo, quando ele, ele tá, o Joseph Gordon-Levitt tá na fazenda sendo cuidado e toma até um tiro na. o um tiro do sal no peito. Isso é uma experiência dolorosa. Eu imagino que o Bruce Willis ele iria se lembrar do, do, do passado mas ter ele... tomado ninguém. Sim, no mas período. ainda. Mas eu acho que, tipo, a memória não funciona desse jeito. Eu acho que, tipo, eles estabelecem isso, loucura, isso no filme, tá ligado? Que, porque, tipo, o seu corpo. Tal, talvez a sua relação com o corpo seja diferente da sua relação com a, com, com, com a mente. Eu acho que isso, isso é foda, tá ligado? É que, foda, tipo, é porque mesmo assim, sua memória de porque... 30 anos, tá ligado? É. É? Isso, só me lembra 30, de 30 anos, anos, não é? Mas é um quando tiro no começa, peito. É, quando ele começa a Mas forçar. é um cara que tipo viveu a vida levando tiro. O <risos> tiro. Isso está, é, é bem estabelecido. E, e pensa nisso assim também, cara, porque tipo ele vai constar na memória, né? Quando ele leva o tapa na cara da mulher, o a versão jovem dele, ele começa a tentar lembrar como é que ele como ele viu a primeira vez a, a mulher que ele casou. Tipo, é, isso vai mudando, né? A, a mim dá a entender nesse momento a, aí, a, a montagem paralela dá a entender é. que uma coisa tá mudando a outra. Exatamente, Sim. e que tipo assim, ele tá tentando forçar a mente dele que é tipo assim, será que ele isso tá que tá contra. acontecendo é. não vai fazer com que tudo isso acabe, é. sabe? E tipo, ele forçando aquilo ali, cara, eu tenho que rememorar isso aqui, que é pra justamente é. ver se isso não acabou. Não. E, e eu acho que, tipo, no caso do Bruce Willis, ele está focado em fazer uma coisa. Então, tipo, ele não tá pensando, tipo, ah, o que, o que, que eu tava fazendo 30 anos atrás? Ele quer, tipo, não, eu tenho que achar as crianças pra matar. Foda-se o que eu que tava fazendo é, 30 é que anos, mata anos atrás. Ele vai matar várias crianças. É, ele, ele mata ele a primeira crianças, criança, velho. Que eu queria Ele, eu ele não não mata uma criança. criança. Duas. duas. Duas. Ele não, mata, não, não ele mata, ele vai matar. Ele vai matar e ele tem uma emboscada. É, tem uma Mas ele vai matar a segunda criança. É, quanto ao final Não sei se vai dar spoiler Mas é, é Uma coisa <risos> que eu fiquei com muito medo Nesse filme é... Cara, a gente é um programa que fala sobre cinema é, é, Tem é, spoiler, é o, é, De repente, no final Que em vez do George Ele se matar, o, o, o Young Joe se matar Ele ia falar, não, não, calma aí Olha o seu relógio Aí ia, ia ter a foto da, sei lá, da Emily Blunt e Ia ser um final é, ser um muito péssimo. prega e muito, muito ruim velho. Então, eu fiquei pensando Que era esse o final que ele ia casar então, eu, com eu ela Eu tava com esse medo E aí, mas aí no final ele fala, ah, é, eu já sei o que eu tenho que fazer. É, falar, é que eu ah, acho que, gostei, tipo, pra menos me, pra mim, tipo, ele nunca tenta vender um romance ali, tá ligado? Não, mas poderia ser o um final. É, então, não, sim, mas pode, pode ser um final. Que que se eu, acho, eu acho que, tipo, eu, eu eu acho que seria o, o final, tipo, se Hollywood pegasse esse filme, é esse o final. É então, a bola é esse foi esse levantada é mesmo, pra esse é, final, não, tá ligado? a questão é, eu acho que assim, que se esse filme, por exemplo, fosse feito na Coreia, e um diretor americano estivesse fazendo um remake, certeza que o final seria esse certeza que o final esse, seria Esse, esse. final ia ser, ia ser muito brega, porque aí de repente ele ia sumir, aí eu falava, mano sim. que bosta de filme, ele, eu ia, ia sumir, falar esse mão filme mão igual, tipo, é igual o Back to the Future, ia ser muito ruim. Ainda bem que ele tipo só virou a arma dele e deu um tiro no peito e morreu. É um negócio e, tipo, que morreu. não combina com o personagem, velho, o cara ele... Então, mas é que, tipo, ele, não é esse personagem de... então, é um personagem tipo que o Joe virou, ele virou o ele era o vilão, ele era o protagonista, virou vilão e depois virou o protagonista de novo, é, tá ligado? É, mas faz sentido porque da mesma forma como o velho é salvado pela chinesa, ele é salvado pela... Pelo, Pelo moleque. Na um verdade ele é um verdade. O moleque. Ele é um filho da puta, né? Ele entrega o melhor amigo, né? É. é. Tipo, é, você, ele... Você tem simpatia por ele, por isso mesmo, porque ele é um protagonista de um filme. É, e você é. automaticamente já tem simpatia. Mas na hora que ele foi entregar o moleque, eu falei, ah, não vai ficar segurando esse moleque. Entrega logo essa porra <risos> desse moleque. Vai se fuder. Olha <risos> a grana que você é, tem aí. Olha a vida boa. a que você tem ali, garara vai tomar no cu de qualquer jeito. Gastou tudo em 10 anos, é. não nem vai viver 10 anos, imagina, imagina, imagina se essa porra desse cara não para e pensa assim, meu irmão, vou pegar esse moleque aí pra justamente treinar, cuidar dele e ele fazer os bagulho pra mim. <risos> então, mas é, é que ele via ele mesmo no moleque. É, sim, a, a, sim, a sim. escolha essa, toda essa é tipo, é a... eu, não vou, eu não vou deixar ele ser justamente eu, porque ele fala, né? Principalmente naquela cena da né, cara? Da no no aí tem tipo, meio o, o futuro que ele viu, viu, tá ligado, do moleque, é o futuro dele. É, é que, que tipo, é o passado dele, dele é tipo, é o órfão e vai ser... Aí ele vai virar aquele, ele vai virar o rei do crime, é. tá ligado? É. Kingpin. Eu, eu queria ver um filme com esse moleque virando o rei do crime. Não, mas que o, ele o, o é, Então, o, no tipo, ouvi os comentários do, do Ryan Johnson, ele fala que tipo é, aquela cena que ele começa a imaginar como se, poderia ser, é, tipo, é, a deixa pra eles venderem uma série de TV, tá ligado? <risos> assim, tipo, o Remaker. A série do Remaker. Seria muito foda, cara, mas eu é eu o Remaker tipo herói. Tipo, não, não, seria o Rainmaker tipo, decidindo não. se ia ser É... O um eu... moleque crescendo... Tipo, com os dois lados. Eu posso ser um filho da puta é, ou pode ser bom. Ele pode fazer o que ele quiser, mano. Sabe o que você me lembra? A profecia. <risos> Mas o moleque tem muito cara não, de, não, de, não. de um filho do... A, Sim, a profecia eu, tipo... Eu quero, tipo... Eu sou filho da puta. Não, é porque no, na profecia original... Né? Os caras, acho que com medo de fazer uma criança demônio no começo, assim, eles deixavam meio que, tipo, olha, ela é inocente, ela é fofa. Tudo bem, ela mata gente, mas ela é fofa, inocente. É, ela não sabe o que tá fazendo. É. É, não. Aí no, no segundo final... filme e no terceiro eles já Ai, matam não, aí... isso. É. Não, mas o que eu tô falando é que tipo no. no, no... Me lembrou muito isso, o moleque assim, tipo, porra, ele pode matar todo mundo, mas. Ele pode ser legal. Mas, porra, ele estoura a galera, velho. <risos> aquela primeira cena eu falei, mano, que dá. Tipo quando ele não, libera não, os poderes ah, ah. de Não, não, não. Para mim a melhor cena é a cena que ele mata o cara, velho. Então essa é a cena não, que não, ele é, libera não, os poderes, ah, entendeu? Tá, tá. Tipo, não essa cena. É a que tem outra cena. A cena que, que ele limpa. fode com o cara e, e tipo, a mina não, corre não, pro, essa pro cena do, do sangue, velho. Cara, nossa, é muito foda. Essa cena muito é sensacional foda. porque foda. eu jurava, eu jurava que a mãe tava correndo para pegar o menino e ele tava correndo para pegar, e pegar o menino. Na hora que ela puxa o cara, velho. Aí você falou assim, fodeu. É o puta, mano, esse moleque é foda, então. Não, e na hora que começa a subir em câmera lenta e o sangue do cara começa a sair em câmera, nossa, é muito linda a cena. muito lindo, muito lindo. Não, ele bota o Magneto no chinelo, tá ligado? É, tipo, é uma cena de Magneto muito bonita. né? <risos> é Fênix, mais... na verdade, coisa... ele é a Fênix. É. A única coisa que eu não gosto nessa cena é que depois que ele explode, ele vai lá pro campo que mostra bem a cara dele, assim. A maquiagem, parece claramente que alguém passou uma esponja com sangue na cara dele, assim. Eu acho só é, meio é, de... não, mal, mal desenhado, é, só. O que, o que eu, eu ouvi também do Ryan Johnson, né? É que o moleque, tipo, não queria ficar com a tinta na cara Diz que, tipo, Nossa, foi, foi um inferno pra ele, pra ele fazer aquela cena Tava ruim, <risos> é. tava ruim Senão Diz ele que, sua tipo, cabeça. foi a única cena que ele teve problemas disse que o moleque, tipo, era o, tipo, uh, um gê gênio, sabe? Tipo, uh -huh. dava os diálogos tranquilamente e fazia tudo de boa Só que essa cena que ele tinha que ficar com a tinta na cara foi um inferno O moleque é bem bom, tem um puta no timing, cara é? Essa, é essa cena mesmo, essa cena aí que é, tipo, o moleque chorando Eu gosto das cenas que ele se arrepende, tá ligado? Não, Você vê que ele é uma, moça, é uma criança ainda uma criança assustada, tá ligado? Tipo, que não tem noção do que sabe é uma é realmente uma criança não é boa nem má é uma criança não é só uma criança E são as piores monstros. Aliás, monstras. agora lembrando aqui, a gente <risos> falou São as <os> piores monstros. <risos> a gente falou de Fênix. No assim, a cena que ele controla o poder dele é meio fênix, assim. Ela tá o... cara do Wolverine sim, Ela e só não explode Xavier pierno e nada, mas assim, Não, sim, mas cara, sim. ele tem muita referência de, de anime, de coisas. No... Mi... Você falou de Akira, a ambientação do mundo me lembra um pouco Akira. Pô, na hora que ele vai mostrando a na moto cidade. Que voa. Na... Não, é a moto que voa. Na hora que mostra a cidade, tá ligado? Explica que tem aquela moto, cidade não toda. Voa, não, tem. É, eles usam no esgoto que voa. Sim. Ah, é? No esgoto. É, no é a aquela... perseguição no esgoto. Não, mas assim, tipo, o que eu achei foda, assim, que tem muito de anime nesse negócio, cara, só que eu acho que ele usa essas influências do anime de maneira condensada, de maneira ocidental, sabe? No, não fica aquela japonesia, entendeu? É, não que fica, bom. tipo, um, de... masturbação. masturbação ah, exatamente. Dele. Não, é um filme. E tem referências. Toda vez que eu vi um pouco de Cowboy Bebop, com o Bobby Bop no brick, cara, era isso, sabe? É, não, ele não joga na sua cara, tipo, é. tem o Spike. Não, é, tipo, ele, ele usa as referências pra contar uma história, tipo, não é tipo, eu vou usar as referências pra tipo, dar uma piscadinha pra você, tá ligado? É. Que nem, qual, qual foi o filme que a gente tava falando um tempo desse? Pronto, Wait Follows, cara, que é um filme que, que nem uma, acho que é o Marcos que falou isso, que o Wait Follows tem uma pegada do tipo, olha, acabei de sair da escola, eu vou usar tudo que eu aprendi, todas é, as influências é. que eu Sim. tive, blá, blá, blá, blá tipo ele pega, ele sabe as influências que ele tem. Só que a impressão que eu tive do Ryan Johnson é que ele é um cara que tem as referências e ele tem controle sobre elas. Então, eu acho que tipo, ele usa as referências como ferramenta para contar uma nova história. Sim. Obrigado. Mais do que tipo, olha, você pegou essa referência? Você pegou eu essa? Eu gosto disso. E, tipo, hein? e quando ele faz isso, ele faz como piada, que nem o do Back to the Future, que ele que ele olha que ele tá no, atrás do carro olhando O, o Joe atravessar a rua, tá ligado? Ele <risos> fala assim, ah, tipo, não faz isso, é um idiota. <risos> que é tipo <risos> é fala, a frase do, do Mike Fly no, no segundo filme. Mas ele usa pra contar uma nova história. Não é tipo, eu vou puxar essas referências só pra mostrar aqui um anjo de cinema pra galera, tá ligado? Não, ele usa pra... Usar como artifício de história, que nem as cenas do Akira. Tem todas as ferramentas, né, cara? É tipo, ele não vai usar referência pra referenciar algo. Ele vai usar referência pra uma ferramenta de roteiro dele. É. E é uma construção muito bem feita. Ele é um cara inteligentíssimo, cara. Eu tô arrependido de não ter assistido os filmes dele antes, cara. Sinceramente. Eu falei. Você falou mesmo. E... Eu ia mudar de assunto. Eu também. É, fala. Mas e agora, o que esperar de Star Wars? Então, eu acho que pra mim foi, tipo... Uma escolha muito estranha, eu acho que da, pa da parte da Disney, inclusive é. uma coisa que eu comentei com o Rafael, eu acho que. Só aconteceu de escolher o Ryan Johnson é, porque anunciaram antes do de sair o, o primeiro filme. Que eu acho que com o sucesso do primeiro filme, eles iam pra uma.. A, pra uma De novo? não, foi uma coisa certa pra um cara que iria fazer o filme que eles queriam cara, que é o caso do terceiro filme, que eles anunciaram o, cont... o Colin Trevamur, que é o cara do Jurassic World que fez exatamente o que o estúdio queria no Jurassic World o Ryan Johnson, eu acho que não é um cara que vai fazer acho que é um cara que vai fazer o um Star Wars foda, e um Star que... Wars dele e sabe uma coisa é, que eu acho foda é... também que é pra pensar também, tá falando isso é, do filme que tem sido lançado, imagina se ele tivesse sido chamado depois, que isso não aconteceria depois da putaria do Josh Trank Com o Rogue One, cara. Porque o Josh Trank é outro cara que tinha uma pegada nova. Não, ele ia fazer. Putaria. Ele não, ele o não ia fazer Trank o Rogue One, ele ia fazer o outro, outro filme. Qual? Ele ia fazer o segundo filme solo. O ah, o do Han Solito. Ah, é, ou, podia ser o Han Solo ou qualquer outro que o tem. O segundo filme ainda não anunciado. É, exatamente. No que ele vem. seria o segundo filme. 2018, é. no caso. O, o cara do, do Godzilla no sempre vem. foi contratado é, por Rogue One. Cara, o, o cara do Godzilla é um cara que eu tô Eu tô esperando, eu, eu, eu já falei isso, todo mundo já discordou de mim, mas eu tô esperando muito pelo Rogue One há muito tempo, certo? Mas o trailer se é cena, ótimo, eu não, não vi, o o vi o trailer, mas eu vi alguma cena. Ótimo. eu, tipo, eu gostei. Pelo, pelo menos eu, oh, vendo, eu achei legal. legal. Eu achei que parecia mais parece interessante do um no que, que o filme 7, cara. É que o 7 é o 4 do filme agora. É, exatamente, cara. Eu, eu, eu, eu acho Justamente o que nunca foi contado no Star Wars, o cara tá contando pra mim agora. Esse que eu quero saber. Os atores que ele escolheu são muito fodas. Sim. São, é um cast muito. Quem é bom. a mina. Sim. A mina do filme. É a mina do. Ah, ela. É uma inglesa que surgiu nos últimos anos aí. O nome dela. Ah, eu não sou. Eu vou olhar o nome Fui, dela fugiu que... o nome dela. E eu acho que, tipo, a escolha do diretor é a melhor. Eu achei, tipo, é um cara que tem uma pegada muito legal, principalmente por causa de Monsters, tá ligado? Que é, muito, é um filme sensacional, Muito cara. sensacional. Eu gosto muito de Godzilla, gosto mesmo. Acho que tem uns probleminhas, mas eu gosto muito de Godzilla. E. E eu acho que o Godzilla deixou ele melhor pra fazer esse filme. Eu acho que vai ser um filme bem legal. Bom, eu acho que o Rian Johnson é uma ótima escolha. Felicity Jones. Felicity Jones, exatamente. Ele... Tá, eu conheço ela. É... Ela é bem conhecida. Vocês Cê, não viram... o Eu, lá, eu, eu acho um que é uma escolha... Lá, é, tipo, é, não é ah, ortodoxa, ela mas... Ela não termina é... de tudo, né? Como o filme do meio não precisa ser, tipo... O filme ortodoxo da série. Então, eu e acho. é tipo. No espelhamento é ótimo, né? Porque você pega é, o, o Império, o império ligado, que é, é tipo o que é pode um filme ser diferente. O, o diferente, o final diferente, é o um filme diferente. Em si. Cara, é outra Por coisa. Que eu, é eu tenho muito. O Império. É. Que império. é um filme é. diferente. Ah, não. É, é o. É o um filme mais, é, é o mais Com mais personalidade. Dos... É, o é melhor império, mais. Cara. O é, é o que arrisca mais. O Império Contra-ataca é o filme de diretores da Wars. É o único que não pode ser refeito. Exatamente. Até porque ele é meio estranho, né? Toda. Toda, Sim, o plot tipo... dele, tipo, não, não segue muito as, as regras, assim, é meio, meio bizarro o negócio. E por você isso que é Você tem o ali, que também... É, não, e você acaba num, tipo, num... Não dá um Não dá um fall, exatamente, sabe? É, você acaba com, tipo, tudo de bosta. É, <risos> fodeu, tá ligado? O <risos> que, <coisa risos> que a gente fazer agora? E eu acho que, tipo, escolherem ele pra ser um, um roteirista diretor, eu acho que, tipo, Você dá mais poder pro cara, sabe? Sim, e... é mais controle. É aquela então, coisa tipo, também, é, é, cara. Por eu por acho que tá Eu ele acho que ele, ele não, não tá dirigiria. escrevendo sozinho, querendo ou não, né? Não, não. não assim, é claro que ele pega um watch Mas assim, é. tipo, parece que ele tem uma puta liberdade criativa, dentro, claro, de um universo Star Wars e do um universo Disney, com o sucesso que tem mas mesmo assim, e eu acho que ele é um diretor de personalidade, que não vai chegar e dirigir um filme de estúdio, por mais que o estúdio esteja em cima, eu acho que ele vai falar tipo, não, é, eu quero esse filme aqui desse é. jeito, e, meu, vocês me contrataram pra isso, então foi. Mas eu acho que ele também não seria um cara a cabeça dura que vai foder com a carreira por causa do Eu acho que não vai ser verdade. um Josh Trank, não. Exatamente. Mas eu acho que ele tem controle suficiente, e eu acho que ele é um cara é, inteligente o suficiente pra, mesmo com as restrições do estúdio, que parece que principalmente agora tem Com, com. Parece que. Falam assim: Ah, a galera, tipo, gostou muito desses personagens, vamos crescer eles nesse filme. Já teve esses votos de que, tipo, tiveram que reescrever porque, por causa do sucesso de alguns personagens no filme. É, é, é surgiu no os votos. É, eu imagino que. Ou o piloto, sei lá, tá é. ligado? Ah, essas que... câmeras. É o Paul é mais um pouco. O Paul que, que, que, tipo, originalmente era pra morrer no, no filme, né? Ah, mas é, eu não vi essa história. Mas é, é o lance da pesquisa também, né? Hollywood trabalha muito com pesquisa de roteiro. O que é que tá dando certo, o que é que é, não dá. Claro. Sim, sim, então, então... sim. Mas eu acho que ele é um cara que vai pegar essas coisas, as restrições e tipo, usar a favor dele, assim, pra contar uma história legal. E eu acho que vai ser um filme que. Tipo, ah, não. Por que Ah, é um filme legal e tal mas as are essas paradas né eu acho que o oitavo não vai ter ar essa parada uma coisa também que é importante a gente falar né que vai o, nisso vai ter umas mortes meio. Sério? É Eu que... acho que vai ter Os Mortes mais assim. O, louco. o J.J. Abrams é um cara que adora um Flair, né, cara? E assistindo o Ryan Johnson, assim... Que... Não o... tem Flare no, no Star Wars 7. Muito. Não? Muito. Primeira cena você... do filme, na hora que já desce a nave, tem um Flairzão assim, ah, gigante. Um, dois. Um, um. Dois enormes que pegam a um, tela inteira. Um. <risos> Mas essa, essa primeira cena, ela é mó, ela é mó metalinguagem. Que... Falar sobre o bem e o mal, só... como o bem só o que o, o bagulho o que é o diferente o bem, do J.J. Abrams pro Ryan Johnson, é que O flare que o J.J. Abrams costuma usar é flare de plugin. Ele coloca o flare. O Ryan Johnson, ele usa flare natural, que é aquele flare mais feio e tal. O Brick tem uns flares assim que eu ficava... Não, tipo... e, <risos> e ele é um cara... Aí é uma coisa que é muito de efeito prático. Sim. Principalmente efeitos de câmera. A maioria das coisas são... Você Por exemplo, no Looper... Os objetos que estão voando, por exemplo, eles estão sendo pendurados ali. Eles não são é, CG. Ah, isso dá um efeito bem legal. Tem algumas... A moeda, ele. Mas aí, tipo, volta naquele negócio, tipo, da arte. É, entrevista eu vi ele falando que, tipo, ele faz isso, ele fez o prático e dá muito mais trabalho você colocar uma moeda girando ali no negócio, ou o esquerdo voando Por quê? porque os, os autores tem uma relação tipo, sim. ter um objeto voando numa cena sim, tipo, é muito sim. importante pra, pra, a relação dos caras com o um objeto e assim. outro bagulho também que, é, que eu queria comentar aqui que eu não tive chance de comentar ainda é que assim, tava falando com o Marcos antes de vocês chegarem que o fotógrafo é um cara chamado Steven Yeltsin que ele faz a fotografia do Brick e faz dos a... três Não, ele não ele faz dos do... três Ele faz dos, dos três? filmes. E vai fazer Star Wars Eu sei, 8, eu sei que ele faz... Que eu, eu acho prova. que é, é mais uma prova. O, o, meu, o meu medo, o meu medo desse cara é que o Brick e o Looper tem isso, e eu fiquei muito puto quando eu tava vendo o filme, é que... Flair, não, não, não, não, não é o Flair, não, cara. <risos> tem o operador de câmera do filme, não sei quem é, eu tentei ver quem era o cara. Porra, puta que pariu, cara. Quantas cenas desfocadas tem no Brick e quantas Mas cenas desfocadas tem no Looper, É cara? de propósito. Tem uma cena no Looper, velho, que se você disser pra mim que aquilo ali é de propósito, eu vou dizer pra você que você tá muito enganado. <risos> Tem uma cena na casa que ele tá olhando na escada. Logo que chega o, o, o amigo do mal dele lá. E aí, tipo, a câmera vira pro, pra ele. E aí, tipo, o cara vem e você vê, cara, que, tipo, tava desfocada a cena, certo? Aí ele foi lá e deu o sharp... Por, por é, pós Porque eu já fiz isso é, Várias vezes, velho é, <risos> Eu vou te dizer Que ele de propósito e, Cara, tipo, Ele fez os três E, e, não, e três. Não, não, não é sharp Ele... E tipo, ele vai fazer o... É também. a mudança de foco na, Nas lentes amórficas é, é... Sim É, é um isso. efeito Então... Tipo, Foi o oposital. Foi o que, eu, foi o que, que eu vi que depois. Você não o Looper gosta? foi filmado com Panavision né? É, anam, é anam, ele anam, é usado com a pana, então provavelmente ele foi feito tudo em anamórfico mesmo. Sim, foi. Então, tipo, o foco de anamórfico é uma coisa. Ah, não, gosta, tipo, não até... e, e quando você puxa o foco, você mexe no foco, dá um efeito estranho na imagem. Sim. Eu achei e que que você era de propósito. Do, tipo, de propósito, o. Não, mas é porque tem uma cena inteira que ele tá desfocado. Cara. Qual, qual cena? Inteira. Ela, tipo, são três segundos do cara completamente desfocado. Uhum. Aí volta pra ele tá focado de novo. Eu fiquei, tipo, mano. Você <risos> tá me zoando. <risos> eu, eu achei a única coisa que me explico. E incomoda... o Brick tem, cara. Altas cenas desfocadas que não são próprios. Tem cenas desfocadas no por mim. O Brick não rassisti, então eu não, eu não. É que pra não mim é a única agora. cena que eu lembro. De cabeça que é desfocada é só ele colocando óculos, tá ligado? Não, não, não, não, não. Não, não é essas cenas assim, não. É, é cara. É tipo levemente desfocado, tipo um erro que, tipo, de foco. Aí, tem, tipo, ah, tá. É erro de foco. É, é, sim, é exatamente. Tem, sim. tem, tem, um cen... tem duas. <risos> é, exatamente, mas esse é o termo mesmo. Não é que tipo, é que eu lembro o professor Nosso falando. É que. É, eu vi comentário do Radiant falando do desfoque, coisas de desfoque. Inclusive que tipo, na verdade, quem quem faz isso não é o operador de câmera, né? É o primeiro a, a, a é o foquista, né? É, é, o primeiro assistente de câmera, que é um cara tipo extremamente foda. Por acaso. O oh, primeiro assistente de câmera dele, cara, eu vou até dar uma olhada quem era o cara. É porque, mano, eu fiquei, eu, tipo, falei que um o operador de câmera é errado mesmo, você tem razão, mas é o foquista, né? O negócio é que tipo, tem uma cena no Looper que tá desfocada e eu vou te, eu vou mostrar para vocês ah, no acabar. Ah, não, tô... Aí, tipo, é... É o hippie, mano. E no... É o hippie. Mas, é, tipo, <risos> foi só uma cena que eu percebi isso no loop. E tem no Netflix, caralho. É, Netflix? o Brick também tem no Netflix. Ah, eu baixei os três porque eu queria eu porque também... eu ir e voltar no filme eu quando também, eu queria. Eu também baixei os três e só me toquei que eu no Netflix depois. <risos> <risos> Aí, cara, mas o lance foi mais ou menos o seguinte, cara. Eu, tipo, eu comecei a... Eu, ultimamente tenho reparado muito em fotografia de filmes. Muito. No, no shit. Hã? No fucking shit. eu sempre fiz isso, tá. Tá. <risos> Mas ele, tipo, me incomodou em algumas cenas do Brick é, ter um, uns desfocos que não eram... Não era. O, o Brick eu não posso falar porque faz tempo que eu não Agora não o Looper e era tá. só uma cena. É tá. porque eu, eu lembrei do Looper porque eu tinha visto umas três, três shots, assim, do filme 4 que tinham esse desfoque que eu fiquei, tipo, isso tá errado. Tanto que os caras cortam muito rápido pra você não ver, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu fiquei, porra... Mas era... Não, continua. Não, aí eu, quando eu vi no Looper, eu falei, porra, é o mesmo cara, velho? Aí eu fui olhar, sabe, se era o mesmo cinematógrafo. É. Ah, o porra, é o mesmo é, cara. É, o, o do Brick, eu não sei quem era o foquista, por exemplo, mas é o mesmo diretor de fotografia. Eu mas é que vi, no Looper, tipo, eu vi tipo, o comentário do Ryan Johnson falando sobre alguns, algumas cenas de desfoque e comentando todo, todo esse caso. E agora que você falou o negócio dele tá liberado, de botar o mesmo diretor de fotografia, isso é acho que, que, muita tipo, coisa, Isso mano. é muita coisa, tá ligado? Muita que coisa. Que é o cara que, tipo, é, fez os três filmes dele e, tipo, era colega de quarto dele na faculdade, sabe? Não, os caras devem ser maior brother, né, cara? É, Porque... muito... Tipo, na, na carreira... Tá com moral, Randy. Que... Não, isso que eu tô falando. Tipo, pô, o cara tipo, Sim. não só vai escrever e dirigir, como trazer o diretor de fotografia, sabe? Tipo, sabe o que eu É muito moral. Tipo, pra cara, maior franquia da história, é, sabe? Mano. Não, para pra pensar, cara. Que, tipo, o cara... Geralmente, assim, são poucos os diretores que sempre continuam com a sua mesma equipe técnica. São poucos, assim. Não são ah. muitos caras. Geralmente, os caras chamam outros pra emular. Principalmente no programa. Se você pegar três filmes... Quatro filmes direto. Normalmente, um deles... Tipo, alguém tá fazendo outro projeto e, e roda um pouco. Sim. E é tipo, você vê que os dois rodar. trabalham sempre juntos, cara. Isso é um negócio foda, velho. Não é todo mundo, tipo, ele, o, o Steve Eudson fez um filme, fotografia de um filme bem ruim, que é aquele da rachadura em Sandra, San que é com The Rock. <risos> <risos> Nossa, eu ouvi o trailer <risos> mano, sério, a gente não passou a, dos a, anos Apesar tipo, de eu dizer que não é tão ruim assim, ah, mas eu não assisti pra não. dizer. É, é true, velho. Esse filme não é do, eu esqueci, aquele cara que só faz um Desastre. Não, não, eu é? Que 12, eu acho que não. É 2012, Deixa eu dar uma olhada, cara, agora que você perguntou. Eu acho que não. Mas eu não tenho certeza. Mas é. Cara, foi o falando... Independência Day? É, ele mesmo. Quem não vai fazer o 2, né? Oh, Independência da 2? Eu nem sabia que tinha dois 2. Blue vai. Vai. Feito. vai, já vai sair. saiu o trailer. Não saiu? Jeez. Acho que saiu o trailer. Já, já. já saiu. Vai ter um tipo... Não, um é do Brad Puman. Payton. Hum, acho Emmerich. que vai, acho que vai. Roland Emery. Mas não vai ter o Ever Smith. É do Brad Payton. E o roteiro do Carlton Cruise, tá ligado? Do Lost assim. No money. Tipo, o Roland Emmerich é o cara do Roland Emmerich, é. esse é porra É o do Depois de Amanhã, Roland Independence Emmerich. Day. Fez aquele filme ótimo do Godzilla, de 98. Que o Godzilla, ah, é ele... É, é Do Godzilla em Nova York? É, é. É, é, maravilhoso aquele filme. Que o Godzilla, ele muda de tamanho várias vezes. É, sim, é. o Godzilla Tiranossauro. Ele é um T-Rex mesmo, cara. Eu tinha... Eu ainda tenho, na realidade, na casa dos meus o pais. O boneco dele? É, é, um, é um, um Godzilla <risos> desse filme, que ele vem com um controle remoto, né, pra você pilotar ele, assim. Só que Olha que magnífico. Ele só vai pra frente e pra trás. Ah, <risos> ele não, tem um não, controle pra ir sabe. pra frente e pra trás. Hum, hum, hum, hum, hum. <risos> ah, gente. É isso aí, gente. Então. Assistam os filmes do Ryan Johnson. Porque vale, é um vale, a aí, comenta, vale a pena. Aí comenta lá no, comenta no, no Facebook, no manda e-mail, qualquer coisa. Manda é, o Só o WhatsApp lá. do Rafael é. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado. A gente termina aqui. Mas a gente não sabe o que a gente vai falar sobre semana que vem, como eu sei, mesmo. É a escolha do. A segunda escolha do aniversário é de semana que vem. <risos> <risos> tá isso. Certo. Falou. Falou! Falou! Falou! E não se esqueçam, entrem aí no canal do Facebook. Oh, entrem na nossa página do Facebook, Quebra de Eixo. Curtam a página, compartilha, comenta Por favor, comenta, sempre legal comentário sim, Eu sou muito sim, escroto sim. É, Chama a gente de babaca Tipo, por favor, que, eu hater. acho que tá faltando Fala, aí O Max brigar mais, cara <risos> Não, vocês brigam, tipo, é Semana igual, que vem É igual, igual o papai e mamãe brigando em casa, foda, velho <risos> Falou. Falou, você vai ser um adotado